La seara, doamnelor și domnilor, din nou împreună, în această seară, trei subiecte extrem de interesante, dar primul dintre ele este Breaking News-ul serii, care a șocat lumea, pentru că vrem, nu vrem, ne aduce, de un, ne aduce aminte de 28 iunie 1914, atunci când arhiducele Franz Ferdinand efectua o vizită la Sarajevo. Credeți-mă, nu e deloc forțat, pur și simplu, asta e primul gând, unui om informat sau unui om care știe puțină istorie, acest gând vine prima dată în minte. Atunci, arhiducele Franz Ferdinand a fost asasinat împreună cu soția sa, de către un student bosniac. E vorba de studentul extremist uh, Gavrilo Princip. Acesta a fost unul dintre cei șase membri ai rețelei teroriste coordonate de Danilo Ilić, care avea în spate organizația Panslavistă Mâna Neagră. Obiectivul politic al acestui atentat era desprinderea provinciilor slave din sud-austro-ungariei, astfel încât să se formeze Iugoslavia. O lună mai târziu, austro-ungaria declară război Serbiei, acuzată că a pregătit atentatul. Atentatul de la Sarajevo a fost numit împușcătura care s-a auzit în toată lumea. În această seară, o altă împușcătură a zgudit lumea. Cu siguranță aceasta nu va avea astfel de consecințe, sau cu toții dorim să nu aibă astfel de consecințe, pentru că lumea s-a schimbat și diplomația este. În primul rând una a dialogului și una nu una a războiului, a armelor, dar ambasadorul Rusiei la Ankara. Ambasadorul Rusiei la Ankara, Andrei Karlov, a fost asasinat de un ofițer de poliție, în timp ce participa la expoziția de fotografie, simbolic, Rusia prin ochii turcei. În jurul orei 18.32 de minute, atacatorul l-a împușcat mai întâi în spate pe ambasador, apot, apoi, potrivit ministrului Tur de interne, Suleiman Soilu, a strigat de mai multe ori, nu vă ieși în viață de aici, nu vă apropiați de mine. Și nu uitați de Alep, apropo de ediția noastră de aseară, de la ora 23, în care am prezentat atrocitățile din Alep. Noi murim în Alep, voi muriți aici. Ulterior, conform agenției Anadolu, Asasinul a fost împușcat într-un schimb de focuri cu forțele de ordine care a durat aproximativ 15 minute. Vladimir Putin a fost informat de urgență despre asasinarea ambasadorului său și a convocat reuniunea serviciilor de securitate, în timp ce Statele Unite au condamnat de îndată atacul terorist la aproximativ 20 de minute de la producerea sa. Asasinul care potrivit unor surse din cadrul forțelor de securitate era polițist, ar fi pozat în membru al echipei însărcinate cu paza lui Andrei Karlov. Asasinarea ambasadorului este foarte periculoasă, pentru că cele două state, vă amintiți în urma doborârii acelui avion la granița dintre Siria și Turcia, avion rus de către forțe, uh, forțe uh, turce, s-au aflat într-un conflict diplomatic deschis. Cele, între cele două state, există în ultimele 6-7 luni o atmosferă de colaborare, de încredere. După atentatul, după făcătura de atentat al lui Erdogan din 15 iulie, această colaborare s-a strâns și mai mult. După unii analiști, ceea ce s-a întâmplat înseamnă o îndepărtare a Turciei de NATO. Dar, un astfel de eveniment poate avea consecințe absolut gravissime. 2017 va fi un an extrem de dificil. E, va fi un an al revoluțiilor, al străzii, al conflictelor. Și nu o spun eu, o spun analiști redutabili, dar o spune și un premier, premierul Ungariei. Rețineți-vă rog că Andrei Karlov era un om din generația lui Vladimir Putin. 62 de ani, era apropiat al lui Putin, acesta îl trimisese în Corea de Nord timp de șase ani de zile pentru a încerca o colaborare între cele două state, între Teheran și Kremlin, după care, în urmă cu patru ani, a fost trimis în Turcia, pentru a încerca construirea noului parteneriat strategic dintre Federația Rusă și Turcia. La începutul mandatelor lui Vladimir Putin, Andrei Karlov a îndeplinit o sarcină similară în Corea, dar după care în centrală. Deci e foarte important acest lucru, pentru că uh, trebuie să înțelegeți cât de important era ambasadorul Rusiei la Ankara. Pe lângă acest lucru, gândiți-vă că mâine ar urma să aibă loc și va avea loc la uh, Moscova o întâlnire între Rusia, Turcia și mediată de Iran cu tema Siria. Deci momentul este unul extrem de delicat, se vorbește despre, un, uh, despre o miză în spatele acestui atentat care ar fi, uh, care ar fi urmat să uh, înghețe, practic, relația dintre Rusia și Turcia. Și faptul că a fost împușcat într-un spațiu public de către un om care, dacă priviți întregul, întregul film al atentatului, nu veți vedea că el a fost rapid imobilizat sau doar rănit, deși era într-un spațiu deschis, în plină lumină, vă poate naște o serie de întrebări în minte, pentru că e o chestiune gravisimă. Noi avem invitați, analiști de politică, internă, discutăm despre uh, acest parteneriat făcut între Liviu Dragnea și Călim popescu tăriceanu apoi urmarea, uh, urmează mâine un parteneriat parlamentar cu UDMR, despre ceea ce urmează să vină viitorul guvern, PSD uh, alde, de susținut și de UDMR în Parlament, cine va fi premierul, uh, dacă Liviu Dragnea va juca rolul înțeleptului Dacă și Liviu Dragnea și uh, Claus Iohannis, președintele României Vor juca acest rol al înțeleptului pen, În beneficiu uh, României Sau conflictul se va acutiza Dar înainte de asta Pentru că vorbim de un diplomat Vorbim de o moarte Care zgudie lumea la această oră Trebuie să tratăm în minutele următoare În zecile de minute Consecințele acestui uh, atentat monstruos pentru ce înseamnă Pacea în regiune pacea la nivel mondial și repercursiunile care pot avea asupra României. Pentru că această moarte ale al al ambasadorului Rusiei la Ankara zgudie pur și simplu mapamondul. Domnul Ionus Cojocaru, unul dintre cei mai reputați turcologi din România este alături de noi. Bună seara, domnule Cojocaru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Cojocaru, care sunt informațiile de ultimă oră? Știu că urmăriți presa turcă și, de asemenea, care sunt declarațiile oficialilor turci legat de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu foarte puțin timp. Practic, suntem la două ore și mai puțin de jumătate de la producerea acestui atentat. Și ce înseamnă pentru Turcia și pentru relațiile Turciei cu Rusia acest atentat. Da, urmăresc uh, cu interes uh, știrile venite din toate, uh, de pe toate site de pe toate agențiile de știri, cât și uh, declarațiile uh, celor care uh, sunt în guvern. Mai devreme vorbea Ministrul de internet despre, uh, despre uh, ad, cel care l-a împușcat pe ambasadorul rus. Uh, S-a confirmat oficial că acesta este polițist. Acum primarul din Ankara a declarat că uh, acest polițist uh, este ar fi membru al grupării teroriste, spetul, cum o declară, al mișcării, zis, cum îl declară el. De partea cealaltă, sunt, uh, sunt informații care vin să liniștească pentru într-un fel, spiritele în Turcia și uh, au dat confirmări că Rusia, Putin, conducerea de la Moscova, uh, nu vede acest atentat uh, regizat, uh, să zic, de forțe ale statului sau de cineva din înturajul statului, asta un atentat în care un polițist, care era polițist într-adevăr, a intrat în galeria aceea de artă, a stat liniștit și a urmărit până când ambasadorul se ducă la pupitru să țină un discurs, iar când acesta a început să discute, a tras câteva focuri de, de armă în el, din spatele ambasadorului, chiar și când, când a tărut ambasadorul a continuat să tragă toate acestea sub ochii soției, au fost și vreo trei sau patru persoane rănite ușor din timpul acesta de focuri. Arsensatorul a strigat, a recitat un verset din Coran la aha a îndemnat a, a, prin mesaje să nu se uite de, de Sirea, de situația din Siria, să nu se uite de ceea ce se întâmplă în Halep și a, a încheiat înainte să moară că toți vor plăti pentru ceea ce se întâmplă în Siria și în Halep. Este o situație destul de interesantă, pentru că după apropierea aceasta, care pentru mult, multă lume părea oarecum uh, destul de, de dubioasă și de ce, state, de ce Rusia așa s au apropiat așa de mult, chiar la dumneavoastră, în emisiunea astea răspuneam că săptămâna a trecută primul ministru uh, a fost în vizită la Moscova pentru a discuta cu, cu Vladimir Putin și cu Dimitri Medvedev despre uh, apropierea din ce în ce mai... Apropierea dintre Turcia și Rusia. Președintele Recepției, Erdoğan discută foarte des cu Vladimir Putin la telefon și încearcă într-un fel să deseze căile de, și metodele de apropiere, iar acest atentat este văzut oarecum ca o încercare de a împiedica negocierile de mâine dintre și de externe care uh, merg la Moscova la pentru a găsi o soluție în, în privința Siriei și uh, în special Alepului. Este așteptată o declarație de presă a ministrului de externe care avea cea aterizat la Moscova, sa în avion. Să vedem care sunt impresiile domniei sale și mai, mai mult cum vor aborda discuțiile de mâine. Este destul de interesant pentru că oamenii din Turcia, conducătorii statului, au declarat că acest s a vrut într-un fel de a, a, crea un, a crea o răcire de și a relațiilor între Turcia și Turcia. Să nu uităm că Anul trecut, în noiembrie, um, au tăvărât, Turcia a dovorât un avion care a intrat în granițele sale, un avion rus, pe care relațiile s-au uh, răcit uh, total. Uh, s-au reluat cu scuzele de rigoare ale președintelui Recepta Ipărțional la adresa lui Vladimir Putin, iar lucrurile uh, uh, se păreau că au intrat în uh, normal. Bineînțeles, s-au semnat contracte sau că aforturi s sau a ajuns la de parteneriate, dar uh, în același timp a intervenit uh, criza în, în relațiile turcoruțe, din ceea ce privește Siria și uh, zona din proximitatea Turciei. Turcia are o graniță foarte... În ceea ce mă privește, de ce cred că a apărut acest atentat, consider că educația. Educația este uh, factorul fundamental pentru că în Turcia sunt foarte mulți tineri, cel care uh, a împușcat pe ambasadorii născut în 1994. Uh, sunt foarte mulți tineri care au... Uh, care au convingeri, care sunt foarte greu de strunit, Să nu uităm că în sud-esul sunt militanți curți care uh, pentru statului este greu să... Da, domnule domnule să Ionuț Cojocaru, domnule profesor, revenim la ora da, 23 da. cu dumneavoastră. Până atunci așteptăm și alte date. Urmăriți cu interes ceea ce se întâmplă acolo. La 23 o să vă apelăm pentru un nou comentariu legat de uh, acest caz uh, absolut monstruos, uciderea în fața soției a unei uh, asistențe extrem de numeroase a ambasadorului Turciei la, a, a, Rusiei la Ankara, uh, Rusiei în Turcia, este vorba de o chestiune, uh, sunt multe întrebări care se pun uh, pentru că a durat pur și simplu. Uh, știți, eu sunt un om care uh, caut întotdeauna să găsesc explicații în spatele unor lucruri și nu am cum, uh, neavând niciun fel de o în uh, imaginație, dar și în informații, uh, Vă spun ceva, a părut un, așa, un, mic, un, mic, un atentat uh, foarte uh, în care s-a văzut spectacolul. Parcă a fost lăsat spectaculos să uh, evolueze pe o scenă atentatorul și nu, uh, nu uh, pur și simplu rănit imediat sau, uh, sau uh, uh, împușcat uh, de urgență. Sunt foarte multe întrebări legate de acest lucru și, de asemenea, uh, în relația dintre cele două state, sau în ceea ce înseamnă astăzi Turcia, o astfel de manifestare publică se bucură de o securitate specială. Atunci când e vorba de ambasadorul Rusiei, a Statelor Unite, a Marii Britanii, a Germaniei sau a Franței, securitatea este una uh, extrem de ridicată. Faptul că acest individ s-a putut apropia uh, de ambasador, a putut sta în acea sală, uh, a avut la el un pistol, ridică multe semne de întrebare și... Cu siguranță se va discuta mult despre asta în următoarele ore și în următoarele zile. Domnul Cristian Diaconescu, fost ministru al afacerilor externe, alături de noi. Bună seara, domnule ministru. Domnule, da. Domnule Ministru, iată că abia seară vorbeam despre întâlnirea dintre, dintre miniștrii de externe a Iranului, Rusiei și, și Turciei. Iată că astăzi suntem obligați să vorbim de relațiile dintre Turcia și Rusia. Cum vedeți această, această întâmplare monstruoasă, acest atentat monstruos și ce repercusiuni ar putea să aibă? În primul rând doresc să fac o subliniere în dreptul diplomatic și în domeniul relațiilor internaționale, uciderea unui diplomat afast la post cu atât mai mult ca unui ambasador, reprezintă un act de agresiune. Deci, din acest punct de vedere, după părerea mea, autoritățile de la București sunt chemate să condamne acest act. Indiferent de emoțiile noastre și, mă rog, discuțiile față de poziționarea Federației Luse la un moment sau altul, aici discutăm... Domnule Ministru, vă întrerup 30 de secunde. Autoritățile unui stat sunt, sunt obligate să facă asta atunci când există specialiști și atunci când autoritățile statului respectiv sunt cu picioarele pe pământ și reprezintă statul respectiv cu considerație și cât se poate de normal. Noi, din păcate, vorbim doar de un stat. Nu vorbim și de responsabilitate în cazul unor oficiali. Mulțumesc. Mă refer aici la Ministerul Afacerilor Externe. Ca să fie clar. Este o subliniere pe care uh, era absolut obligatoriu să o fac atâta vreme cât mi oferiți această oportunitate. Vedeți la reacția Departamentului de Stat, la reacțiile altor autorități, care, sigur, plasându-se în logica retorice diplomatice, fac gesturile automate, obiective, în acest punct de vedere. Fiind un act de agresiune, sigur că acum toate privirile se îndreaptă spre Moscova. Și evident că Moscova, în sensul unei politici destul de contondente în ultima perioadă, nu va exclude sensul retalierii din această perspectivă. Dar este de văzut, însă, în ce măsură această atitudine se va concretiza și în, în gesturi semnificative la nivel global? Din câte se pare, și dumneavoastră, în emisiune, vă rog să-mi permiteți să vă dau aceste date, atentatorul este un polițist din forțele speciale, având 20, vârsta de 22 de ani, îl cheamă Mert Altintaș, iar din analiza narativului, din pe care l-a folosit în momentul atentatului, pare a avea similitudin cu limbajul grupării uh, afiliate la al Qaeda, grupării al Nustra. De ce este important acest lucru? Pentru că gruparea al Nustra, uh, o grupare considerată uh, teroristă, uh, radical, islamistă uh, și de zona occidentală, este prezentă în Alepul de Est. Deci ar exista o legătură. Practic în acest moment, uh, zona de conflict, uh, zona aflată... Uh, practic într-o criză umanitară extrem de serioasă, Alepul de Est, vorbeam așa și la dumneavoastră în emisiune, este atacată din aer de forțele ruse și la sol de forțele militare ale lui Bashar al-Assad și milițiile șite iraniene. Dar, în legătură cu refugiații, ei sunt cam, mă rog, se discută de 40.000 de oameni prinși în acea zonă, și de, 1500 de și 1500 până la 5000 de militanți și familiile lor. Ceea ce este interesant este că acest act terorist, fără îndoială, a intervenit în momentul în care, la nivel global, la nivelul uh, Consiliului de Securitate și Organizației Naționale Unite s-a ajuns la un consens în uh, legătură cu oprirea ostilităților și facilitarea ieșirii uh, din zonă uh, a civililor, a persoanelor nenarmate, etc., ei bine, această facilitare și această decizie politică la ONU, surpriză, a fost gestionată de Rusia. Federația Rusă a fost cea care, nu numai că nu și-a exercitat dreptul de veto, dar a fost cea care a organizat, din punct de vedere politic și diplomatic, găsirea unei soluții. În teren, dat fiind diferențele etnice, problema este gestionată de Turcia care asigură coridoarele de, ar trebui să asigure coridoarele de transport pentru uh, refugiați. Dacă este să adăugăm întâlnirea de mâine, pe care dumneavoastră corect ați menționat-o, iată cum a fost ales momentul pentru a încerca uh, vorba unui analist mă rog, cu care am discutat, uh, ca un clon să viziteze nu numai pe ambasadorul rus, ci și relațiile turco-rus. Foarte interesant, deci că în acest moment, aceste două stări se află de partea bună, de partea soluției, sau mă rog, se aflau. Ori, uh, acest gest are uh, conotații extrem de complicate, extrem de uh, interesante și sigur evoluțiile vor releva o serie de elemente din acest punct Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Diaconescu. Vom reveni pe măsură ce aflăm informații noi. Acum, domnul Dan Dungaciu, domnul profesor Dan Dungaciu, în direct cu dumneavoastră. Bună seara, domnule Dungaciu. Bună seara. Cum trebuie văzut acest atentat? Unde ar putea duce el? Care va fi reacția Cremlinului? Cred că vor fi două reacții, nu doar a Cremlinului, ci și a Ancarei. Pentru că una dintre dimensiunile acestui atentat este și internă, chiar dacă nu e cea mai importantă, nu va fi neglijat, nu poate fi neglijat, pentru că apartenența atentatorului la Poliția Națională Turcă, despre care s-a spus că ar fi fost puternic, profund infiltrată de ghilemiști, va fi un bun prilej pentru președintele Recep Erdogan, Erdogan să strângă șurubul, și mai tare, dacă vreți, împotriva mișcării uh, ghiulemiste. Deci, din punctul acesta de vedere, dincolo de reverberațiile de politică externă, acest atentat va avea și consecințe în politica internă oferindu-i președintelui Turcu un nou prilej de a curăța nu așa structura uh, de putere a societății turce de uh, ghiulemiștii care ajung să comită atentate de acest uh, gen. Sigur, însă, Că cele mai importante consecințe vor fi externe. Dar cred că, în pofida întâlnire extrem de importante care va avea loc mâine între partea turcă, ruși și iranieni, principalii actori de pe teren în acest moment, cred că acest atentat nu va reuși să pericliteze o relație Ankara-Moscova în acest moment foarte importantă pentru ce se petrece în Siria și nu numai. Cred că acest, acest atentat va cimenta această relație. Deci atentatul care s-a întâmplat, dramatic, evident, prin consecințele lui și prin modul de acțiune, va cimenta relația Ankara-Moscova, care în acest moment își vor vedea întărite rațiunile pentru a colabora, inclusiv în ceea ce privește uh, dosarul sirian. Și din punctul acesta de vedere, consecințele pe relația cu Moscova cred că nu vor fi de destructurare, ci de întărire va mai fi o consecință importantă care acum va privi din numai Moscova. Pentru că pe 1 august deja statul islamic a declarat război împotriva Federației Ruse și a cerut atacuri împotriva Rusiei. Forțe de securitate ruse până în acest moment au demantelat anumite atacuri. S-ar putea ca acest atentat să fie consecința acestui mesaj transmis de statul islamic pe cale de, de, de consecință, dacă vreți, a treia dimensiune importantă acestui atac este modul de acțiune a Federației Ruse. Modul în care ea își va proteja cetățenii și modul în care va lupta să-i apere și în interiorul frontierelor și în afara lor. Deci Federația Rusă va deveni și mai dură și mai angajată în acest război. Și s-ar putea să fie și o a patra dimensiune care e de urmărit. În ce măsură îl lupta împotriva terorismului și o Rusie și mai angajată și public, dacă vreți, împotriva acestui război, va fi un canal bun de comunicare între Moscova și Washington. Cred că acolo se va întâmpla, dacă se va întâmpla, punctul de legătură diplomatică și militară între Federația Rusă și Statele Unite ale Americii, nu înseamnă că celelalte vor fi ne neglijate, dar dacă se va începe de undeva, Va fi de acolo. Va fi interesant de urmărit care va fi și reacția părții americane la acest atentat și care va fi consecințe, inclusiv această patra dimensiune pe care am menționat. Vă mulțumesc, domnule profesor Dungaciu. Domnul Iulian Chifu, analiză politică externă, în direct cu dumneavoastră. Bună seara, domnule Chifu. Bună seara. Domnule Chifu, cum te-ai citit acest atentat și la ce ne putem aștepta în următoarea perioadă? Un incident regretabil și extrem de, extrem de costisitor, un impact de imagine major. Atentatul la adresa ambasadorului unui stat este, de fapt, un atentat direct la adresa statului, un efect de imagine major. Acum, în momentul de față, avem doar datele pe care le-a vehiculat presa. devin extrem de importante rapoartele serviciilor de informație, am văzut că Președintele Putin a convocat Consiliul de Securitate, a avut discuții cu ministrul de Externe, cu serviciile de informații, vor apărea aceste rapoarte ca și rapoartele autorităților turce care vor face ancheta la fața locului și care vor identifica uh, aparținătorul și respectiv relațiile sale în context. Uh, restul tot ce facem de aici înainte ca analiză nu sunt decât speculații. Și există două categorii. Unul care este o categorie de, de analiză care ține de responsabilitățile statului turc în raport cu protecția diplomatului ambasadorului rus. Modul în care s-a făcut intrarea, pătrunderea în incinta atentatorului, mai mult în armat, acceptat acolo și care a executat atentatul, Un al doilea tip de responsabilități se vor putea decela în momentul în care va fi identificată în detaliu nu numai identitatea sa, ci și apart apartenența sa. Putem să speculăm în egală măsură și posibilitatea ca atentatul să fie realizat tocmai pentru a provoca și a submina relațiile bilaterale, a provoca o tensiune suplimentară, care oricum, spun eu, se va manifesta în perioada următoare iar reconstrucția de încredere va fi și mai dificilă. Domnule vă întrerup, de o, o să o revenim, revenim la dumneavoastră la ora 23. Informație de ultimă oră de la Berlin. Un camion a intrat într-un târg de Crăciun. Un camion a intrat în principalul târg de Crăciun din centrul Berlinului. Nu se știu încă amănunte. Colegul nostru din redația de politică externă ne va da câteva amănunte, cele care se cunosc la această oră, și la Ștefan Ionescu este în direct alături de noi, iar la Zurich sunt trei persoane, au fost rănite în apropierea unei moschei, nu se știu de asemenea amănunte, Iată că fierbe lumea. Sigur, avem și noi mica noastră fierbere în, uh, în cotidianul dâmbovițian, dar pare ridicol în ce măsură domnul Tăricianu și-a luat cravata verde sau cravata roșie uh, într-o dimineață față de ceea ce se întâmplă în lume. Deci permiteți mi să mai așteptăm puțin cu sucirile și răsucirile domnului Tăricianu și să vorbim despre lucruri concrete care se întâmplă această oră și ne pot afecta într-un mod extrem de grav. Uh, bună seara, Ștefan, te rog! Bun găsit din informațiile destul de puține pe care uh, le avem până în acest moment, dar confirmate de către poliția locală, un camion a intrat în plin în mulțime la târgul de Crăciun din, uh, din Berlin, uh, potrivit oamenilor de pe, de pe rețele socializare. Nu exista niciun drum acolo, deci nu ar fi avut ce să caute acest camion și se pare că acesta a intrat, așa cum spuneam, în plin, fără să se, să se oprească. Putem să vorbim, lumea deja vorbește despre un posibil atac terorist și nu putem să nu gândim la ce s-a întâmplat în Franța, la Nita. Atunci când la fel un camion a fost folosit în acest, în acest fel. Cum spuneam până acum, poliția a confirmat doar incidentul și a adăugat că uh, numeroși oameni au fost răniți, dar deocamdată nu se știu informații despre uh, starea lor. Știm cu siguranță că sunt foarte mulți uh, oameni răniți, așteptăm să vedem dacă... Au fost și persoane care au decedat în urma acestui incident și dacă, într-adevăr, este un atac terorist similar celui care a avut loc în vară în Franța. Vom reveni, bineînțeles, cu informații imediat ce le vom afla. Mulțumesc, mulțumesc Ștefan. Așteptăm informațiile. Vă vom oferi imediat și imagini. Vă avertizăm că sunt im imagini extrem de dure de la fața locului. Din Berlin, un, un camion a intrat în plin în mulțimea care se găsea la un târg de Crăciun, principalul târg de Crăciun din Berlin. Sigur că nu avem cum să nu ne amintim de atentatul de pe promenea de Zongle, de la Nisa, atentat care s-a soldat cu peste 100 de morți și răniți. Sunt acele, acele zile, acele ore de, de iulie absolut uh, terifiante uh, într-un moment în care uh, Franța își sărbătorea ziua națională pe 14 iulie seara și mulțimea copii foarte mult asistau la un foc de artificii iată că acum în Germania putem asista la un uh, atentat deocamdată nu se știe decât că un camion a intrat în mulțimea aflată la târgul de Crăciun din centrul Berlinului. Vom reveni cu amănunte pe măsură ce uh, primim aceste informații. Uh, Continuăm. Ștefan Popescu este alături de noi. Să luăm și pe Ștefan Popescu, te rog, Roxana, și apoi trecem în platou, pentru că s-au întâmplat lucruri interesante și în România. Și probabil mai mult ca oricând e important să avem o politică normală și mai ales să avem cât mai multă stabilitate. Adică un guvern, un premier... Și un ministru de, al afacerilor externe, de asemenea, ministerul afacerilor externe, a reacționat la tragedia de la Ankara. Ministrul afacerilor externe, domnul Lazar Comănescu, a adresat o scrisoare omologului rus, Sergei Lavrov, în legătură cu atentatul de la Ankara, soldat cu decesul ambasadorului Federației Rusie în Republica Turcia, Andrei Karlov. În mesajul ministrului român de externe se sublinează condamnarea cu fermitate de către România acestui act abominabil, îndreptat împotriva unui ambasador și importanța eforturilor pentru combaterea actelor teroriste și aducerea în fața justiției a celor vinovați. Lazar Comănescu, ministrul afacerilor externe. Domnul Ștefan Popescu alături de noi. Bună seara, domnule profesor. Bună seara, domnule Rageșbor Dan. Seara fierbinte în lume seară fierbinte la Berlin, seară fierbinte la Zurich, la București e fierbinte deja de vreo săptămână și iată că un lucru extrem de grav la Ankara. Cum comentați acest lucru? Ce, uh, ce, care sunt concluziile acestui uh, atentat? Voi fi foarte scurt, știu că trebuie să începem emisiunea. Uh, trebuie făcute următoarele precizări. Ca publicul să înțeleagă. 1. Atentatul nu pune nici de cum în pericol relațiile ruso turce Este fals, așa cum am văzut în unele comentarii, să se facă paralele cu doborârea avionului rus de la sfârșitului 2015. 2. Atentatul nu putea fi comis de curzi. Curzii s-au dovedit imuni la jihadism și la salatism, în plus curzii beneficiază de susținerea Federației Ruse care le-a permis acum câteva luni și deschiderea unui birou de reprezentare la Moscova. Atentatul are legătură cu căderea Alepului din aceste zile în care Rusia, forțele militare ruse au jucat un rol fundamental. 4. Atentatul este un semnal în preajma întâlnirii tripartite Rusia, Turcia, Iran care va avea loc mâine la Moscova la care nu participă întregul spectru al opoziției siriene. Atentatul poate avea legătură cu intensificarea confruntărilor dintre forțele ruse și cele ale statului islamic în zona Palmira. Faptul că atentatul a putut avea loc arată Puternica prezență a elementelor jihadiste pe teritoriul Turciei explicabilă de altfel încât, întrucât Turcia împarte cu Siria o frontieră terestră de 822 uh, de kilometri. Uh, am văzut unele aluzii la uh, Gülen. Atentatul poate fi instrumentat de regimul Erdogan în scop intern. Cam atât pentru moment. Da, vom reveni, vom reveni după ora 23 cu informații uh, care, pe care le vom avea până la acea oră legate atât de uciderea uh, înfiorătoare a ambasadorului Federației Ruse la Ankara în această seară la ora 18.32, ora României și ora uh, Turciei. Și de asemenea, uh, pe măsură ce primim uh, informații cu privire la intrarea unui camion în mulțime la târgu de Crăciun de la Berlin, acest lucru s-a întâmplat în jurul orei 20 și 20 de minute, ora, ora Berlinului, ora Europei de vest și 21 și 20 de minute ora României. Deci la acea oră în târg se aflau mii de persoane și foarte mulți copii. Pe măsură ce primim informații de acolo, vom reveni. Vă amintim și de, cele, de acel atentat, sau știm doar că s-au auzit focuri de armă și trei, sunt trei răniți lângă o moschee din Zurich sau un lăcaș de cult mai precis, nu o moschee, un lăcaș de cult musulman din Zurich. Nu se știe dacă e vorba de o reglare de conturi în comunitatea musulmană sau e vorba de uh, un atentat. Vom reveni cu toate acestea amănunte, dar vă prezint și invitații mei, pentru că avem, avem lucruri interesante de dezbătut în această seară, în afară de uh, politică externă și de aceste uh, fapte reprobabile care se întâmplă la nivelul Europei și a zonei noastre. Domnul Oreste Teodorescu, bună seara! Bună seara! Tocmai v-am preluat un articol pe pagina mea de Facebook, o analiză excepțională despre Polonia și similitudini cu ce ar urma să se întâmple în România. Iată că zona domnastra scriați articolul azi dimineață sau azi dimineața l-am văzut eu iată că zona Fierbe și chiar mai mult decât da, decât dacă de îmi permiteți pentru a completa puțin tabloul ăsta și așa foarte Dar să primit invitații și cine da, din dumneavoastră. de asemenea domnul Mihai Namțu bună seara, bună bine seara. ați venit domn profesor Alexandru Radu, bună seara, bună bine seara. ați venit domnule profesor, domnul Horea Alexandrescu, bună seara, seara mai este bine ați venit, domnul Stelian Negra, bună seara atât cât poate fi ea de bună și uh, sărut mâna distinsă, doamnă, iar voi se, fi certat că nu prezint doamnele înainte de orice, dar mă uitam în dreapta, o să mă certe mama uh, și diriginta. Uh, sunt cele mai importante. E, după mai să vă uitați în stânga? Uh, da, eu totdeauna am uitat în dreapta, că sunt obișnuit că în dreapta stă soția mea. Ați văzut că rezultatele sunt în, sunt în stânga. Noi ne uităm în dreapta. A, și nu m-am uitat în niciodată în stânga, acum mă voi uita cu mare atenție alături de voi pentru a monitoriza guvernarea, pentru că. Când ai 48%, doar v să fii inconștient, să-ți imaginezi că nu poți să că acea forță, păi că nu va guverna, nu Dar să intrăm în analize Dar înainte de asta interne. Vrea să vreau el. să completez și așa tablou îngrozitor de sumbru a ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că vorbim despre un mare tablou al nesiguranței și insecurității în care ne aflăm. În inima celei mai stabile și cele mai sigure țări din lumea asta, Elveția, s-a întâmplat astăzi un atentat la în preajma unui centru musulman, dintr-o zonă foarte aglomerată a s-a întâmplat un alt atentat terorist. E un semnal foarte clar pentru toată lumea că nimeni, faptul că ambasadorul celei mai securizate țări din lume, Rusia, este asasinat în spațiu deschis în Ankara, faptul că Elveția, cea care a fost considerată mitologic până acum, cea mai sigură țară din lume, se confruntă cu atentate teroriste, faptul că astăzi în Germania un camion a intrat într-o mulțime de oameni, ne demonstrează că fundamentalismul islamic, devine un dușman în fața care ar trebui să ne coalizăm cu toții. Cred că este un semnal în plus și pentru Rusia și pentru Statele Unite de a găsi o cale de comunicare și de schimb de informații, pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi ne demonstrează tuturor că dacă nu există o globalizare a sistemelor de informații și un interes comun, est-vest, împotriva ai să zicem, amenințărilor atipice de securitate, mai ales cele furnizate de fundamentalismul islamic, nu reușim să facem față. Faptul că Trump încearcă o apropiere de administrația Putin, faptul că și chinezii au înțeles că până la urmă în jocul cu Teheranul, cu Rusia și cu Turcia nu trebuie să neglijeze faptul că uh, statele mari pot călca interese mai puțin mari, dar care sunt uh, împinse de-a lungul secolelor pentru că atunci când dai o miză alta decât cea financiară sau cea pământească, să spun așa cum este fundamentalismul islamic, trebuie să-i găsești o coeziune și o unitate indistruzibilă. Altfel nu avem nicio șansă. Domnule Mihai Antru, dar înainte de asta, în noiembrie, Departamentul de Stat American avertiza cetățenii americani care vor călători în perioada sărbătorilor de Crăciun, sărbătorilor de iarnă în Europa, despre probabilitatea unor atentate cu țintă, venită dinspre uh, ISIS, cu țintă exact târgurile de Crăciun. Uh, vă rog, domnulele. domnule Domnul Domnule Bogdan, în ultimii 15 ani, Occidentul a fost zguduit și noi am raportat sau noi am transmis toate aceste uh, unde de șoc în timp real și poate nu ne-am dat seama de perspectiva și dimensiunea a acestor transformări. New York, 9-11, Londra, în 7 iulie, Madrid, 2004, San Bernardino, anul trecut Paris, Bruxelles, Orlando, Berlin, Zürich, nici o capitală importantă a lumii occidentale, niciun centru metropolitan nu mai poate să spună că amenințarea terorismului islamic este o ficțiune, Este o fabricație. Noi creștini, în această perioadă spunem și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Colindele noastre asta vestesc. Ori trebuie să remarc că între patrafirul inofensiv al preoților care sfințesc o apă și calașnicovul acesta mortal, teribil, al teroriștilor, e o uriașă diferență civilizațională. Ori vom confrunta analiza lui Huntington, care a fost făcută culmea cu gândul la China în anii 90, The Clash of Civilizations, ori vom băga capul ca niște struți într-un nisip al corectitudinii ideologice și politice, negând evidențele. Demografia este în favoarea radicalilor astăzi. Lipsa de curaj și de bărbăție politică a liderilor occidentali este de partea radicalismului astăzi. Faptul că nu mai avem oameni care să spună lucrurile pe nume, să spună adevărul elementare despre cum am renunțat la propria noastră identitate, despre cum am renunțat uh, la uh, o vigilență care era obligatorie pentru structuri de securitate, precum poliția. Vă dau un singur exemplu. Oameni care uh, în San Bernardino, acum câteva luni, au fost prinși cu uh, nu așa această rețelistică în spate, n-au fost uh, raportați de către vecini pentru ca vecinii să nu fie acuzați de islamofobie. Atenție, oamenii de pe stradă se mai tem să vorbească cu un polițist sau cu un agent FBI ca să nu fie atacați uh, ca fiind islamofob. Deci lumea s-a schimbat. Iar astăzi, uh, din păcate, trebuie să spunem că ce se întâmplă în Orientul Mișlociu, odată zguduie toate certitudinile noastre... Pe de altă parte, în mod ironic, dacă e să extragem o lecție despre importanța României, domnule Rareș Bogdan, am să spun asta ironic, România devine o țară enorm de importantă pentru țările occidentale Ate și pentru America. Și politicienii acest lucru. Turcia este cu mare semn de întrebare, deși este o țară NATO, cu siguranță Nordul Africii nu reprezintă nicio formă de stabilitate statală, România și Polonia și țările baltice reprezintă pentru uh, aliatul nostru principal Statele Unite un factor de încredere. Să vedem cum vor juca politicienii de la București această carte importantă a unei alianțe geopolitice, civilizaționale, împotriva radicalismului terorist-islamist. Da, informație BBC News în urmă cu 15 minute. Nu știm dacă este vorba de un atentat sau un accident la Berlin. BBC News în urmă cu 5 minute. Nu știm dacă este vorba de un atentat sau un accident în ceea ce înseamnă intrarea camionului în mulțime la Târgul de Crăciun din centrul Berlinului. Domnule profesor Radu, un comentariu pe ceea ce se întâmplă la această oră, pe ce s-a întâmplat în această seară. Foarte scurt, voi fi lăsând pe seama specialiștilor cu adevărat în politică externă concluziile serioase. A spune doar trei lucruri, foarte pe scurt, cum spuneam la început, și anume că atentatul de la Ankara, ca orice atentat, trebuie condamnat cu toată tăria, mai ales că avem de-a face cu o acțiune, cum să o numesc, inumană prin modul ei de desfășurare, dacă vreți. Dar indiferent de, de, de cum se întâmplă lucrurile, atentatele nu pot face parte din viața noastră. Chiar dacă, spuneați, nu, de 15 ani suntem nevoiți să... Sau, de o bună bucată suntem nevoi să trăim cu uh, ele. În al doilea rând, uh, aș spune și eu că într-adevăr uh, pare ca Huntington, a publicat cartea 96, a apărut și în România, pare să fie avut dreptate, chiar dacă sigur el plasa atunci uh, această graniță unde se ciuneau civilizațiile undeva prin zona noastră, prin Transilvania, chiar pe munții Carpaș, practic, adică despărțea cele două comunități, dar pare să fie avut dreptate. cu precizarea că, de fapt, termenul corect pe care trebuie să-l folosească era de cultură și nu civilizație, dar asta e o altă discuție conceptuală. Există lucruri fundamental diferite între cultura occidentală, mă rog, europeană, americană și cea... Orientală, fie că era chinezească, fie că, iată, vorbim acum de cea, mă rog, musulmană arabă de un acest tip de fundamentalism. Și un al treilea lucru, foarte repede, nu știu dacă România devine importantă, nu știu dacă devine interesantă pentru ceilalți, dar putem spune cu certitudine un singur lucru. România este foarte sigură, foarte stabilă din această perspectivă. Și n-aș spune că e, da, o să continuăm. Apoi e -aș că e opera politicienilor. Da, cu siguranță nu e opera politicienilor, ci celor care sunt înjurați de ceva timp din structurile statului. Dar în ceea ce înseamnă securitatea noastră, în ceea ce înseamnă liniștea, cred că ar putea să mai primească oamenii ăștia și mulțumiri din când în când, nu doar în jurături. Pe ecran vedeți imagini needitate, preluate de la, de la o televiziune germană, să-mi spuneți și numele televiziunii, vă rog, NTV, e vorba de imagini needitate cu intrarea acelui camion în Târgu de Crăciun. Încă nu, știm, doar a murit un om, sunt multe, multe persoane rănite și... Încă nu se știe, conform BBC News, dacă este vorba de un atentat sau despre un accident, pur și simplu. Vom reveni cu amănunte. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză publicitară, în direct cu dumneavoastră. În imagini vedeți imagini de la Berlin, be, imagini editate din piața de Crăciun de la Berlin. Uh, specificăm că în urmă cu câteva minute cei de la BBC News au anulat uh, speculația privitoare la un posibil accident uh, pur și simplu, ci au uh, mers în continuare pe ideea uh, că asistăm la o nouă nisa, la un nou accident uh, de, la un nou atentat de tip uh, promenat de anglei. Deci cei de la BBC News au anulat ipoteza că ar, ar fi vorba despre un, pur și simplu despre un accident uh, în cazul uh, a ceea ce părea un atentat. Cert este că un camion a intrat în plin, în mulțime, la târgu de Crăciun din centrul Berlinului, acolo unde se aflau la ora 8 și 20, ora Germaniei, peste șapte uh, mii de persoane, potrivit informațiilor presei din Berlin. Vom reveni cu amănunte, vorbim deja despre un mort și despre foarte mulți răniți, iar această paralelă care se face între cele două, între cele două atentate este șocantă, pentru că știm cu toții, ne-a rămas în minte atentatul de la Nisa, unul care a șocat opinia publică la nivel mondial și a îndurerat Europa, bătrâna Europa, un atentat între, întâmplat chiar la ziua, la serbările, ...dedicatei Zilei Naționale a Franței, pe 14 iulie. Continuăm uh, discuția, revenim cu... Uh, vă oferim toate amănuntele pe măsură ce vom primi aceste amănunte. Uh, ne întoarcem puțin și la politica internă, pentru că s-au întâmplat lucruri în aceste, uh, în aceste ore în România. Pe ecran vor rula, colegiile mele vor da în continuare pe ecran atât imagini de la uh, Berlin needitate, dar și imagini din uh, Turcia și acolo sunt informații de ultimă oră, la 23, cu, informații, cu ultimele informații despre uh, Turcia, Ankara și evoluția uh, declarațiilor, relațiilor dintre Kremlin și uh, Ankara. Domnule Hore Alexandrescu, lumea tulbure, atentat, iată, și la, în centrul Berlinului, uh, un act de o agresiune uh, incredibilă la Ankara în această seară, atentat la Zurich. Și sigur, negocieri în România. Până la negocierile din România, unde așteptăm liniște, eu nu cred în coincidențe. Deci, po povestea tragică de la Ankara cu polițistul, tentativa de a crede că a fost inițiativa lui, nu. Eu cred că a fost un complot și vom afla că a fost un complot. Întâmplarea, dacă întâmplarea a fost că și la Berlin se întâmplă și la Zurich se întâmplă, deci ar trebui să ne panicheze. Uh, vedeți, mă duc acum cu gândul la comentariile acide care privesc uh, relațiile de apropiere între Kremlin și Casa Albă, între Trump, de fapt, și Putin. Lumea le condamnă. Putin e acuzat și la ora asta că s-ar fi amestecat în alegerile din Statele Unite. Eu nu cred. Dar faptul că la nivelul ăsta, doi lideri ai lumii și iată că și China se apropie, își dau mâna sau încearcă să-și dea mâna pentru o pace în lume, ar trebui să ne pună pe gânduri, ar trebui să ne dea de înțeles cam ce e nevoie în lume și mă întorc cu ce am început și la noi, unde aștept să se facă pace. Și lucrul ăsta l-am spus încă din seara alegerilor. Domnule Ștefan, domnule Stelia Negrea, ce se întâmplă în România? Cum vedeți aceste lucruri? Uh, dar... Ce evoluție de astăzi? E o evoluție normală, firească în logica acestor alegeri. Nu e o evoluție care uh, satisface pe unii, dar e o evoluție uh, politică. Era, era previzibil, de altfel... Uh, acest acord politic între PSD și alte, trebuie lăsat să guverneze, trebuie lăsat să-și uh, uh, să numească uh, prim, primul ministru, ministri, uh, și nici aceștia, nici nu, numele acestora pentru mine nu mai e, nu uh, uh, că nu mai e o masă, nu mai numai uh, lucruri la care uh, pe care le aștept cu înfrigurare, pentru că eu cred înclinația uh, mea este să cred că domnul Dragnea a renunțat, a renunțat în mai multe rânduri, deși pare că ne ține la foc mic uh, să anunțe numărul de premier, domnulea s pare, pare a fi, a fi renunțat. Uh, ceea ce e foarte important e să vedem dacă uh, modul aroganța domnului Dragnea, dacă modul domnului Dragnea de a face politică <coughs> din Tellerman și cu toții știm că județul ăla este cam păstorit de domnul Dragnea, nu mai este niciun fel de noutate, uh, dacă modul, exemplu, cum uh, firma tel Drum, pe care uh, mass media uh, uh, a atribuit-o uh, unor oameni neapropiați ai domniei sale. Bine, mulți au spus că este de fapt condusă de domnia sa prin interpuși, care a câștigat am văzut acum date publice, contracte uh, cu statul în perioada 2007-2016 de 1,8 miliarde de lei noi, vreo 450 de milioane de euro. Dacă toate aceste modalități uh, oarecum, nu oarecum, sigur, autocratice și în spiritul unui partid stat vor fi aduse la nivel central și vor fi, nu impuse, dar vor fi lăsate de înțeles membrilor guvernului că pot, pot conduce România în stilul ăsta, asta e o mare notă să vedem, dacă domnul Dragnea se va lăsa domnia sa se va lăsa pradă unui astfel de mod de a conduce, de a conduce România. E, asta ar fi o chestie îngrijorătoare, pentru că această majoritate care s-a conturat în Parlament prin prisma, cum să spun, modul în care arată regiunea, de la din Turcia până în Polonia și terminăm cu Ungaria sau chiar și cu Bulgaria, pare că e un lucru bun. Nu avem o stabilitate, dar vezi tu că în spatele acestei stabilități să nu cumva se ascundă. Uh, niște stafii mult mai înspăimântătoare. Să nu cumva să vedem pe domnul Dragnea, undeva peste șase, nouă puțin, sunt peste 50 de răniți la Berlin. Situația este extrem de, de gravă. Încă nu, se, nu sunt identificați numărul uh, de morți, încă nu se știe numărul morților, dar se pare că vorbim de, mai mult de o persoană care uh, a murit și peste 50 de răniți în, uh, în acest uh, atentat care s-a întâmplat în urmă cu puțin timp la Berlin, la un turc de Crăciun, acolo unde participau potrivit presei berlineze peste șapte de persoane. Te rog, Oana, sau, Stelia, să spui ceva te am întrebat cu această informație. Asta, asta, asta e perspectiva mea asupra ceea ce urmează să întâmple. Eu o, o majoritate solidă, e foarte bine că se întâmplă așa. Noi, din țara alegerilor, am spus aici, PSD și ALDE, trebuie lăsat să guverneze fără niciun fel de. Spuneți a doua oară când spuneți lăsat, adică cum? Ce înseamnă lăsați să guverneze? nu știu, astea astea, dumneavoastră din și sau? mulți alți oameni care pare a, a împărtășit viziunea a, a, sau idei social democratice. Sau acuză sau cum? Nu, nu, nu, v-am uh. spus doar. Spuneați că cineva din partea cuotrucenilor nu i-ar lăsați și care în copii o majoritate din punctul meu de vedere, da, caragios de improbabil. Dar, cred că au fost niște tatonări puierile și copilărești. Trebuie lăsați în sensul... A, trebuie deci lăsați... vă referiți la partenerii politici, la instituții, la oameni care în perioadă... mă refer la cei care au aruncat acuze din partea social-democrată camuflate oarecum în spațiu public, cum că cineva din zona cotrocenilor sau niște aiuriți de la liberal, că sunt mulți acolo, sunt nenumărați. Am înțeles. Da? Dar pare că n-ați trăit în România în ultima săptămână. Eu, eu am trăit foarte bine aici. E în regulă, am înțeles. Am foarte bine. Nu știu, dumneavoastră, sunteți o, o noutate pentru mine în privința social-democrației și susținere uh, puternice din zona asta. regulă. Eu doar, doar v-am spus că... Nu, trebuie nu înțelegeam în sensul să... cuvântului lăsat. Ăla, cum lăsat trebuie adică lăsați, în, lăsați în virtutea... Lăsați? Trebuie lăsați în virtutea votului acordat de cei care au, de, au decis să se prezinte la vot. Cei 38%. În, așa... Nu este un reflexiv impersonal de genul ei trebuie lăsați de către cineva. O entitate nedefinită. Ei trebuie să guverneze, trebuie să-și asume, să fie bărbați, să-și asume guvernarea, să-și împartă ciolănelul acum am practic de sărbători, și să și la sume pe, pe de șase luni, nouă luni, și se vede peste nouă luni pe domnul Dragnea, de exemplu, că nu aduce la București modul de a guverna de la Tellerman. Pe spun că știți foarte bine cum se guvernează la Telorman, cum este condus acel, acel da, Nu mai există, nu mai, pentru mine nu mai există... E de creștere și de Nu, nu, nu, trecând peste Alexandra, asta... Alexandra a generat toată cultura umanistă. Nu, trecând pe peste, alta, asta, umanistă, nu, trecând pe peste alta. asta... E trecă alta, alta da, da? Nu, mă refer la modul autocratic uh, pe care domnul Dragnea pare că îl exportă la București. Și domnia trebuie să înțeleagă că în politica mare, uh, chiar dacă va conduce, va, va păpușări din umbră un guvern și e dreptă domnie sale să o facă, nu? Nu există text constituțional. Dacă, de exemplu, domnul Fifor, să spunem, ar fi numit premier la București, domnia sa ar da, ar da socoteală în fiecare luni unui uh, uh, nu știu, comitet. Unei, unei, uh, unei comitet de la PSD, eu nu cred că vor fi probleme majore. Doar dacă, nu știu, nu vor da bani către o anumită zonă liberală, decât dacă trec pe acolo. Bine, vor fi multe situații de, de, de genul ăsta. Domnul Dragnea are tot dreptul să facă lucrurile astea. Nu, în sensul ăsta m-am referit. Dar... Domnul Dragnea să nu aducă la București niciodată. Trebuie să-i reiterăm lucrurile astea. Să nu aducă modul de a conduce teleormanul să aducă la București și numai lucrurile bune. Pentru că sunt și lucruri bune acolo, ți-am mai spus. Soacra mea, de exemplu, este din Tătărești, soacra. Da, de, acolo, tătărești de, de, de jos. Dacă de simt... O doriți la București. Nu, nu, nu, nu, știi de ce? Pentru că sunt primari, sunt primari, uh, Bogdan. Dincolo sunt de în orice partid. De, dincolo... dincolo de aversiunea, asta, aversiunea mea, de exemplu, naturală, față de PSD. Sunt oameni în PSD. La... Uite, te spună de jos. oameni aia care muncesc, da? care se chinuă să aducă fonduri europene, care încearcă să, să revitalizeze comunități extrem de sărace. Înțelegi? Soacra mea, mama soacra mele, de exemplu, Am murit în domnul la 90 și ceva de ani și dacă te ruc în gospodăria aia acolo, uh, spun era o gospodărie de, întreținută de o femeie singură, dar ți-ai fi dorit mult mai mult uh, în zonele alea uh, rurale și eu nu cred un liberal, uh, din ăsta care se vântură pe la televiziune din București, poate să înțeleagă zona respectivă. Înțelegi? Și de asta e foarte bine că în Telorman, de exemplu, dintr-o anumită perspectivă, câștigă numai PSD-ul. Pentru că din, din nefericire, alții nu reușesc să înțeleagă zona acolo. De exemplu, numai psd și parcă o înțeleg. Și Parcă reușesc să vândă... Uh, Cu siguranță vom vorbi despre asta și uh, îi asigur pe toți că vom monitoriza la sânge acțiunile guvernului, iar eu sunt primul om care voi cere pentru jurnaliști, pentru scritori, pentru scultori, ceea ce scrie în programul de guvernare. Adică toți cei care au venituri de până în 10.000 de euro să, să fie scutiți complet de impozit. Este declarație din programul de guvernare PSD care trebuie pus în aplicare imediat. De... Asta e doar o chestiune care ține de colegii mei din platou cameraman și alții, dar sunt, vorbim de multe alte promisiuni și noi, ca jurnaliști onești, le vom monitoriza pentru, că din, pentru că din păcate opoziția, nu ne putem aștepta să facă asta. Pe de-o parte... Nu, ei se sfârșie. De ce ei au rămas cu Au Au avut o ascensiune măreață la 45%, după care acum ei se sfârșie 20, o căruță Sunt informații uluitoare. Se pare că nu e deloc întâmplător ce s-a întâmplat la Berlin și... Cresc deci, informațiile alarmiste despre, despre ceea ce numim clar un atentat în cazul pieței de Crăciun din Berlin. Intrarea unui camion în plină munțime în această seară, la ora 8.20 de minute, ora Germaniei, este de o gravitate absolută și este un, o lovitură dată, practic, în ceea ce înseamnă cartierul general al cartierul general al Europei din punct de vedere economic. Știm cu toții ce înseamnă astăzi Germania pentru bătrânul continent. Oana Stănciulescu, se întâmplă lucruri de o gravitate absolută în lume. Vedem negocieri de ultimă oră în România. Cum trebuie privite toate aceste lucruri? În primul rând aș vrea să spun și o frază despre ce se întâmplă astăzi în lume. Nu sunt de acord cu domnul Neamțu care spunea că Europa se confruntă de mult timp cu aceste probleme. Eu cred că e o noutate pentru Europa, pentru că acum 10-15 ani erau, să le zic așa, câteva focare în Europa. Au murit și românii în atentatele din Spania, pe când Londra. acum exact, pe când acum dușmanul e mult mai perfid, Nicio țară nu este pusă la adăpost, poate să apară oriunde, măcar în urmă cu 15 ani, știai care sunt problemele, știai în ce țări și știai oarecum modul de operare. Acum vedem de la NISA și nu numai și înainte că modul de operare al teroriștilor este din ce în ce mai inventiv, mai te ia prin surprindere, serviciile secrete, cel puțin și din Franța și din Belgia, în, ultime, în ultimii ani. Par să fi fost luate uh, prin surprindere, deși aveau informații, nu au Da, informații un... de ultimă oră de la Berlin, vorbind de nouă morți la Berlin, uh, atentat, terorist, uh, atacatorul este în urmărit la această oră, a fugit din cabina uh, respectivului uh, camion, deci 9 morți la Berlin, peste 50 de răniți, atentat, terorist, în cea mai mare piață de Crăciun din capitala uh, Germaniei. Uh, acest, acest atentat s-a întâmplat la aproximativ uh, o oră de la producerea, atentatului, uh, două ore de la producerea uh, crimei odioase de la, uh, de la Ankara. Deci, nouă morți la Berlin, în piața de Crăciun, acolo unde potrivit presei germane se aflau peste mii de persoane la ora produ producerii atentatului. Este o stare de șoc de groază în uh, Germania după producerea acestui atentat. Uh, Cunoașteți cu toții ce înseamnă o piață de Crăciun aici, la București, la Sibiu, la Cluj, la Iași, în orașele României. Gândiți-vă la celebrele piațe de Crăciun ale Germaniei sau Austriei care sunt celebre în întreaga lume. Berlinul are mai multe astfel de piațe. În cea mai mare din Berlin a fost în această seară a intrat un camion de mari dimensiuni, în plin în mulțime, peste 9, deci 9 morți, peste 50 de răniți, încă primim informații, foarte multe salvări la fața ambulanță, la fața locului și jurnaliștii germani vorbesc despre foarte mulți copii care se aflau cu părinții la acea oră în târgul de Crăciun de la Berlin. Vom reveni cu amănunte pe măsură ce le vom primi. Din punct de vedere emoțional, o astfel de lovitură dată în, în apropierea Crăciunului, în capitala Germaniei, este extrem. Vom intra în, în legătură directă și cu un cetățean român din Berlin, dar și cu colegul nostru, Mihai Rusu, de la München, cel care urmărește ce s-a întâmplat la Berlin. Uh, Oana, revin la tine, din păcate, scuză. probabil că este un bilanț provizoriu, uh, dat fiind că au fost uh, foarte mulți oameni și peste șapte mi, după cum ai spus, uh, cred că bilanțul va crește. Din păcate, de la o oră la alta uh, și în ceea ce privește răniții, și să sperăm că nu și uh, morți. Dar uh, uite, rare și tot vedem într-una dintre ferese, uh, fotografia aceea care spune și uh, uh, mesajul pe care îl transmite extrem de puternic uh, de la Ankara teroristul cu pistolul, iar jos ambasadorul mort. Este o fotografie foarte, foarte puternică. A făcut deja în conjurul lumii și probabil că este un mesaj pe care vor să-l transmită. Deci ca să revenim la cum au gestionat crizele ulterioare, serviciile secrete, că tot am vorbit despre noi, noi sigur putem, după cum ai spus, să lăudăm serviciile noastre secrete și chiar ar putea să colaboreze cu... să vedem. Da, domn profesor în România liniștea. Da, sigur că da. Da, niciodată niciodată. Da, da. Din punctul ăsta de vedere, se știe că serviciile secrete din România au experiențe și au specialiști foarte buni și în lumea arabă și nu suntem cunoscuți din, din punctul acesta de vedere și sper să folosim expertiza și istoricul nostru de câteva decenii în acest sens. Asta era ideea și sunt convinsă că există o colaborare în acest sens. Dar, vă -am, amintiți imaginea aceea sugestivă la Lanțul uman după unul dintre tratatele de la Paris, uh, lanțul uman cu după domnul uh, Exact, domnul Olan cu Angela Merkel și ceilalți lideri europeni. bine, după, după această imagine foarte puternică pe care au o transmis-o liderii europeni, nu a venit uh, o strategie coerentă în ceea ce privește, venită de la leadership-ul european, care fiecare țară a avut propriile probleme. Și cu siguranță sunt în continuare alegeri în câteva țări în anul viitor, dar la această problemă delicată cu care se confruntă Europa, acum se adaugă și incertitudinea unui președinte uh, care nu e predictibil deocamdată sau pe care nu-l cunoaște diplomația nici europeană. Deci cu siguranță Prezident că american. va fi un președinte american, cu siguranță că va fi un an extrem, extrem de dificil și din acest punct de vedere. <coughs> dar să revenim la noi, apropo de asta cred și sper ca noul guvern să aibă un ministru de externe cu experiență pentru că, uite, la Comonescu au fost câteva momente importante anul trecut și sau anul acesta, nu? Și a reacționat extrem de prompt și de bine și la atentatul din Turcia am fost primele printre primele țări care am trimis acolo personal al ambasadei. Cred că așa în mare văzut, probabil că a fost unul dintre cei mai eficienți miniștri de externe. Deci este esențial să nu mai venim cu încercări la Ministerul de Externe, pentru că anul care va veni îl avem pe Dodon la graniță, care face um, um, declarații din ce în ce mai uh, uh, provocatoare, îl avem pe Orban, uh, a prezentat și Oreste situația din Polonia. Deci așteptăm un guvern care să fie profesionist și. Dacă revenim acum pe meleagurile noastre, eu nu am sesizat, dar dacă domn profesor are simpatii de, de stânga, mă bucur să fie oameni extrem de deștept și de civilizați. Cum m-aș bucura să, să se repună pe picioare partea dreaptă a spectrului politic, pentru că acum este un haos acolo de nedescris. Aștept să văd care este componența care va fi o componență a guvernului Dragnea, pentru că mă gândesc tot încerc să analizez nu ca asta facem, analizăm declarațiile lor publice deocamdată. Cred că va fi un guvern cu nume noi probabil că puțin din vechiul guvern Ponta sau guvernele Ponta vor fi exportați, mai multe motive. În primul rând probabil că Liviu Dragnea vrea să se distanțeze așa și arătat-o de fapt de Victor Ponta. Victor Ponta care iese din ce în ce mai agresit în, în, în ultimele zile spunând că uite ce cabinet am avut eu, ce expertiză, de unde poți tu să-ți alegi ce miniștri vrei, pentru că au fost mai mulți miniștri buni și e posibil ca din punctul ăsta de vedere Liviu Dragnea să nu-și dorească prea mulți miniștri din uh, guvernele Ponta. Uh, am, cred că se știe sau nu, asta e concluzia principală, că Liviu Dragnea nu va fi prim-ministru, probabil că va fi unul nu știu dacă dintre variantele uh, deja discutate în presă de vreo câteva zile sau va fi o surpriză, dar categorii nu va fi Liviu Dragnea. în primul rând, pentru că nu-i permite legea. Uh, a declarat că nu vrea să forțeze legea și chiar dacă ar forța Liviu Dragnea, președintele Claus Iohannis, care a fost uh, a rămas pe baricade și și-a susținut punctul de vedere nu l ar desemna, ar alege o altă variantă, chiar dacă Liviu Dragnea s-ar încărpățâna cu PSD-ul să vină cu această variantă de prim-ministru. Deci, cel puțin aici o jumătate de mister s-a rezolvat. Așteptăm să vedem cine va fi prim-ministru și categoric ingineriile financiare văd din ce în ce mai mulți economiști în ultimele două zile încercând să explice cam cum s-ar putea aplica toate măsurile economice promise de, de guvernul PSD. Da, vreau să ne întoarcem puțin, pentru că Dracol, se întâmplă, de, e foarte grav ce se întâmplă în momentul ăsta. Vorbim de atentatul de la Berlin, vorbim de atentatul de la Ankara, este Europa zguduită, pur și simplu. Vorbim de o Turcie unde practic flantul, flancul sud-estic al NATO este cel mai prezent, vorbim aici de bazele de la Incirlik, de la Dalaman, de la Izmir, care sunt cele mai importante în relația cu Orientul, dar și, cu, și pe relația, sigur, antagonistă cu Federația, Rusă, cu Federația Rusă. Vorbim de un Berlin care reprezintă centrul economic, motorul economic european la această oră. Atentatul nu s-a produs într-un alt loc din Germania, ci chiar în centrul epicentrul economic al, al Uniunii Europene, două, două lucruri de o gravitate absolută întâmplate în aceea zi, în aceeași, la mai puțin de două ore, diferență. Presa germană, Süddeutsche Zeitung, unul dintre cele mai prestigioase instituții de presă din Germania, dau ca sigură informația că e vorba de un atentat terorist, deci, Süddeutsche Zeitung, în rediția electronică, vorbește despre un atentat terorist în cazul Berlinului, acolo unde 9 oameni au murit, asta este cifra comunicată până la această oră și peste 50 au fost răniți. Un camion a intrat în plin în mulțimea aplată la un târg de Crăciun în această seară, în jurul orei 8 și 20 de minute. Atacatorul, șoferul camionului a, este dispărut, a fugit din din, camina, din uh, cabina autocamionului și este căutată la această oră de forțele de securitate uh, germane. eu uh, Meoniță, în direct. Da. Al... Vă rog, domn profesor. Da. Uh... Spuneam, uh, chestiunea cu șoferul seamănă cu Nissan. Cu Nissan, nisa, de, nisa, de, da? Deja presa adică BBC News vorbește de, de, de Nissan 2. Dar două lucruri scurte. Apropo, spuneam în pauză că părea un accident, dar iată că este, de fapt, da. un, din poză doar atâta. Asta spunea și de, cei de, de, de la BBC e News foarte, E fază, foarte grav și simbolistica este de asemenea, dincolo de sigur de ce se întâmplă, faptic. E vorba de Berlin, centru Germania, locul unde nu se întâmplau lucruri de genul ăsta. Și doi, e totuși vorba de un atac puternic la cultura europeană. E vorba de apropierea Crăciunului, e vorba de un târn de Crăciun. Da. E clar da. că e o lovitură Domnul dată profesor, în ceea ce Sunteți de acord în... cu mine? Toți am făcut aici am înțeles că o... noi avem ca români un nim. Care nu e întâmplător da. să cu deșteaptă de române. Și atunci, dacă noi tot îl cântăm, pianul ăsta, noi ar trebui să ne și ținem până la urmă de cuvânt. Pentru că, domne, noi, pentru a fi deștepți, trebuie să învățăm din greșelile noastre. Pentru a fi și înțelepți, trebuie să învățăm din greșelile altora. Și iată că istoria ne pune în fața celor două fapte: de a învăța din greșelile noastre pe plan intern și de a învăța din greșelile altora pe plan extern. Pe plan intern, hai să învățăm că după 10 ani de război, degeaba, în casa politică, amorsat de Traian Băsescu și continuat aproape cu inconștiență de Victor Viorel Ponta, în cei 10 ani de ceartă degeaba, fără miză, cu o miză foarte mică, o, adică fii, în momentul în care ai doar orgoliu personal, da. și interesul de partid și câteva miliarde de euro pe care să-l facă ciracii tăi, eu considerat o miză extrem de mică și de rușinoasă. Astăzi, iată, că avem doi actanți de altă factură pe plan intern. Iar, iată mă să revenim în platou, Ion Meonița este în direct alături de noi. Ion, cum se vede acest lucru și ne întoarcem la uh, Da, trebuie ai iau, iau da. ideea că vreau da. să o duc da, pe ambele da, da, planurile. Și... Imediat, mai și... era deja de, mai mai de telefon, convidat, pe telefon de 5 minute. Da, vă rog. Uh, bună da. seara, Ion! Bună seara, bună seara. Cum se citește ceea ce asistăm, ceea, la ceea ce vedem absolut terifiant în această seară? Totul a început cu uh, crimă odioasă, atentatul de la Ankara, în urma căruia a fost împușcat ambasadorul uh, Rusiei la Ankara și, de asemenea, uh, atentatul de la Berlin. Este un moment extrem de grav. Și așa scena internațională era foarte tensionată. Uh, odată, în urma ceea ce se întâmplă în Siria, a cuceririi orașului Alep de către forțele lui Bashar al-Assad în urma unor bombardamente înfiorătoare asupra orașului Alep, în al doilea rând în ceea ce privește amenințarea teroristă. Iar ambele atentate sunt extrem de grave pot să aibă consecințe absolut devastatoare pe scena internațională. Nu vreau să fac trimiteri istorice, dar nu știu, parcă ne apropiem așa de un nou Sarajevo 1914. Să sperăm în mai multă înțelepciune. Cred că în privința atacului de la Berlin poate să aibă consecințe extrem de grave pentru că se apropie alegerile Anul viitor doamna Merkel își pune încă o dată candidatura pentru un alt, nou mandat, dar asemenea atentate pot reprezenta lebăda neagră care să ducă la câștiguri foarte mari ale partidelor extremiste și mă refer aici la alternativa pentru Germania. Parcă sunt făcute toate astfel încât să destabilizeze Europa, să permită ascensiunea unor partide care vor duce, dacă iau puterea, la slăbirea sau la chiar distrugerea Europei, așa cum o știm în ziua de astăzi. Să nu uităm că vor fi alegeri și în Franța, pe o scenă politică dominată de figuri precum Marine Le Pen, iar Orientul Mijlociu este, de fapt, butoiul cu pulbere al lumii, acolo se întâlnesc și se ciocnesc interesele marilor puteri. Avem și o schimbare de administrație la Washington, așa încât pur și simplu mergem pe muchie de cuțit la sfârșitul acestui an și nu știm deloc ce va aduce anul viitor. Da, mulțumesc foarte mult informații pe măsură ce le, ce le primim și noi. Deși de la Sui Zeitung vorbesc despre un atentat terorist, dau ca sigur această informație atentat terorist la Berlin, la principala piață de Crăciun din oraș, acolo unde la ora producerea atentatului erau peste 7.000 de persoane, ora 8.20, ora Germaniei, ambasadorul rus la în care am pușcat în această seară la ora 6.20 de minute. Pe măsură ce primim informații, vi le oferim dumneavoastră, avem analiști care încearcă să gândească care este ce se află în spatele acestor atentate. Europa este zguduită la această oră, mega zguduită pur și simplu, iar frontul sud al NATO este în momentul ăsta sub presiune, iar motorul economic al Europei, capitala Germaniei, este, este șocată de acest atac terorist care vorbește, care amintește de atentatul de la a întâmplat în 14 iulie. Foarte... Spune, cu toții, precum Kennedy odinioară, Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Toți suntem astăzi, berlinez, astăzi da. fără să Cu fi siguranță, mai... pentru că eu, eu sunt Acolo. șocat de ceea ce, ce văd, știu foarte bine uh, cine se află într-un astfel de loc. Sigur, ora e ceva, ceva mai târziu. prea aia erau oameni tineri ieri, dar erau și foarte mulți copii. Părinți, uh, Părinți, părinți cu copii, turiști, că uh, târgurile de Crăciun atrag <coughs> foarte mulți turiști de peste tot, din întreaga lume, nu doar Blue din Vine, Europa. Toată tradiția uh, lor. Este o, o chestiune care cu siguranță la ora actuală șochează, șochează pur și simplu de a spuneam că Europa. Este chiar în inima ceea ce înseamnă Europa, Europa. Da, da, da, și și de alternative fie doi da. sau să dăcolomită să mă lăsa să se da, termini de acum. cum Acum este colegul nostru, fostul nostru coleg Marius Dobrescu vorbește despre faptul că în Vorbește despre faptul că iau domnului am înțeles. într un mesaj despre faptul că în acest moment în Germania deja comentatorii vorbesc despre alternative futurale în care ar urma să aibă, să, să aibă o creștere uriașă în, în sondaje. Te rog, Oreste, ascultăm. Mă întorc la planul intern și la faptul că noi, dacă tot cântăm deșteaptă pe trebuie să ne și deșteptăm învățând din greșelile trecutului. După 10 ani de război degeaba, între un tandem nefericit pentru România, Băsescu Ponta, iată că destinul istoric ne pune în față doi actanți de altă factură. Avem pe de-o parte un președinte, Claus Iohannis despre care putem spune multe, dar doar că nu e un căutător de gâlceavă uh, și un uh, urmăritor de ținte mici. Și avem și un domn Dragnea, care spre deosebire de domnul Ponta este mult mai frecventabil și mult mai cerebral și mult mai rațional. Iată că dacă vrem să învățăm și din greșelile altora, adică să devenim și înțelepți, trebuie să fim atenți la ceea ce se întâmplă acum în Polonia. Și hai să rezumăm pe scurt, că ceea ce se întâmplă în Polonia se întâmplă și la noi, dar într- -o, doar ca formă diferită. În 2010, da, elita politică condusă de Lech Kaczynski se prăbușește la Smolensk, urmând să viziteze, nu, locul îngrozitor, groapa comună de la Katyn, dovada împărțirii Poloniei între naziștii lui Hitler și bolșevicii lui Stalin. Elita politică poloneză are un accident straniu. Sunt de acord cu domnul Horia Alexandrescu, nu cred în coincidență are loc un accident straniu și 90 de actanți politici polonezi se duc într-o lume mai bună, guvernată de Dumnezeu și unde nu există partide de politici. Foarte bine. Iată că acum în Polonia vine fratele domnului Kaczynski. Andrei Kaczynski câștigă mandatul de premier. După ce, 8 ani de zile, platforma civică da, a condus Polonia ca un fel de PSD, să spunem așa. Adică Kaczynski e de dreapta, e mai ca Iohannis, iar platforma civică e mai un fel de PSD, ca să spun așa. În momentul în care Andrei Kaczynski, adică fratele celui care a murit la Smolensk, a început niște reforme foarte radicale în interiorul aparatului politic polonez, arătând cu degetul spre foștii colaboratori ai securității, activiștii Partidului Comunist polonez și conservele Cagheviste, în acel moment se precipită foarte mult de unde Polonia, țară NATO, țară care găzduiește componentele scuturile antirachieță. Cu creștere economică. Cu creștere economică. O țară lăudată de comunitatea internațională, ca fiind un exemplu de integrare și paneuropean și nord-atlantic, dintr-o dată se trezește cu manifestații în stradă și cu o gâlceavă politică de neînțeles acolo. Cu demite din structurile serviciilor secrete, cu mers în miez de noapte peste uh, centrul de excelență al contraspionajului polonez, cu jandarmi cu poliție militară, adică e aproape o încercare de preoare printr-o lovitură de stat, ceea ce se întâmplă în Polonia. Ei bine, faptul că la noi încă nu s-a declanșat această gârceavă, această isteropatie care să nu ducă nicăieri, ne demonstrează încă o dată că cineva aici în România vechează pentru liniștea noastră și sunt de acord cu domnul Văzăoradu, în niciun caz ăștia nu sunt în partidele politice. Dar există un pericol foarte mare. Cred mult în înțelepciunea celor doi mari jucători, Iohannis Dragnea. Sper mai mult, și dacă nu pot să spun că sunt un mare credincios sunt actorii politici, dar sper ca după 27 de ani să ne fim maturizat și noi într-atât încât să ne schimbăm statutul de victima politicii în niște beneficiare ei, ca să fim cu adevărat niște români liberi și patrioți și din dragoste față de țară, fiecare dintre noi să punem acolo câte ceva. Plus valoarea vine când ai, nu când ei. Bun. Și atunci, pericolul care îl pândește pe domnul Iohannis, este insinuarea acestui domn Traian Băsescu, care de la înălțimea celor 5,5%, dâsul considerându-se de dreapta, fiindcă reprezintă partidul PMP care face parte din uh, o formațiune parlamentară de dreapta în Parlamentul European, că e portocalie, ca să spun așa, da? tot încearcă acum să-i forțeze mâna nu, lui Iohannis să-l pună pe el liderul opoziției. De la 5,5%, prietene, e rușinos. Pe de altă parte, are și domnul Dragnea Falitului. Pe domnul Tăriceanu, care de la înălțimea, ce să vezi, tot a 5,5% încredere electorală, se străduiește acum să ne demonstreze că el trebuie cumva nu, să fie cel mai important actor politic după Dragnea. Ei, dacă cei doi mari jucători se debarasează de acest țânțari, care devine agresiv la urechea elefantului, atunci România are cu adevărat șansa istorică, pe care n a încheiat-o până acum în cei 27 de ani, să devină cea mai stabilă, cea mai predictibilă și cel mai de încredere partener euro-atlantic al Uniunii da. Europene. Sunați, vă rog, și la ambasadorul nostru, la domnul Emil Horezian, ambasadorul nostru... Și vreau la... să mai spun un lucru și cu asta Pemini. închei, ca să ținem cele două teme. Domnilor, știu că poate nu e politică-li corect ce spun, Taie vine o vreme în care trebuie să spunem adevăr. Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa are ca sursă o filozofie născută în 1992 de Contele Calergi, un austriac. Contele Calergi a scris idealismul, Idealismus, a scris o carte, în care prevedea societatea viitorului. Și dați-mi voie că înțelegem totul, domne, numai ce să ne mai ascundem după deget. Vă, Plan, cite planul, deci... vă citesc din planul Calergi, da? Da, da? Omul da, da. viitorului e de sânge mixt. Ras, în 22 scrie eu da. austriac. 1922. 1922. Rasa viitorului, eurasiatică negroită, extrem de asemănătoare cu anticii egipteni, va înlocui multiplicitatea popoarelor cu o multiplicitate de personalități. Și acum există un mare contestator al Lucalleriei și are perfectă detate omul. Tot austriac, Honsig. Uite-vă ce spune omul despre plan. Că alergii programă desfințarea dreptului de autodeterminare al popoarelor și succesiv eliminarea națiunilor prin intermediul mișcărilor etnice separatiste sau imigrări în masă pentru ca Europa să fie dominabilă de către da. elită, pretinde transformarea popoarelor omogene într-o rasă amestecată de albi, negri, da. chinezii... la se... scuze, departe, scuze Lavinia Șvarț, jurnalist din Berlin alături de noi. Bună seara, doamnă! Bună seara, jurnalist 2 Bună seara, doamnă Șvarț! Refaceți legătura, vă rog! A fost prins șoferul autocamionului, autocamionul a fost înmatric este înmatriculat în Polonia. Deci autocamionul din, care a intrat în mulțime, 9 morți și peste 50 de răniți, este înmatriculat în Polonia. Deci vorbim despre un camion înmatriculat în Polonia, șoferul a fugit dar a fost prins de forțele de securitate germană în urmă cu foarte, foarte puțin timp. Vom reface legătura cu uh, doamna Lavinia Șvarț de la 2CVL. Dar putem, accepta, de Vă rog. putem accepta ipoteza că există deja uh, centre islamice radicalizate, nu numai la Londra, unde știam că ele sunt încă din anii, de sfârșit, sfârșitul anilor 90, dar centre uh, de, de radicalizare islamică există astăzi și la Berlin, există astăzi și la, uh, bineînțeles, la Paris. Și, din păcate, repet, din păcate, o anumită filozofie politică, care este deschisă, foarte deschisă la ideea de toleranță, dar foarte refractară la ideea de tradiție, la tradiției iudeo-creștină, în primul rând, din pricina acestei filozofii politice, noi nu am mai avut prezența unor agenți de securitate în aceste zone, în primul rând moschei, care să se sizeze, cum anume niște imami, cum anumi, anumiți profeti autodenumiți, incită tineri de 16, 17, 18 ani în Europa, nu numai la o revoltă față de nihilismul sau mercantilismul sau, știu și eu, cultura consumului, consumerismului occidental, ci chiar la mult mai mult, anume la distrugerea temelilor civilizației occidentale, unii dintre, atenție, europenii, care mergeau în aceste moschei înrolându-se în armata ISIS. Există sute de tineri în Europa care au zis vreau să mor pentru Allah, și de aici aceste uh, permanente punctări simbolice Ale uh, actelor de crimă Allahu Akbar, Allahu Akbar Fapt care ne neliniștește Noi suntem niște modern emancipați Nu mai înțelegem limbajul religios Nu înțelegem definiția fanatismului Nu înțelegem uh, cum poate internetul să contribuie La uh, cristalizarea acestor focare de patologie uh, Anticivilizațională, uh, anti în primul rând Pentru că eu cred că uh, înainte de distinția între să spunem religii, trebuie să vorbim despre distincția între civilizație și barbarie. La ceea ce asistăm noi, acum este exact asta, la conflictul între barbarie și civilizație. Nici măcar nu trebuie să menționez că e o civilizație eu de o creștine. Pur și simplu, lupta aceasta între decență și fanatism bolnav. Iar această corectitudine politică care a împiedicat forțele de securitate în țări civilizate să-și facă treaba trebuie, în opinia mea, abandonată. Cu toate excesele lui Donald Trump. Putem recunoaște măcar Că în privința terorismului islamic Donald Trump a spus lucruri care au rezonat cu zeci de milioane de americani și că de acum înainte, politicile relaxate a lui Barack Obama nu vor, nu vor mai face uh, ravagii în America. Trebuie să Nord. vedem, uh, bine, o să vină specialiști și, și probabil și la tine o să vorbească după ora. în special, dar să vedem dacă e ripostă după, ce, după atacurile din, devastatoare din ultimele zile și criza umanitară, fără precedent, din Siria. Dacă există o coordonare și o legătură între cele trei atentate de astăzi, presupun că nu a fost o coincidență că în acea zi a fost uh, uh, asasinat ambasadorul Rusiei în Turcia, că în inima Germaniei a fost acest uh, atac. Uh, Am da cer scuze, Oana. Roxana, scuze anulează toate. invitatul de la ora, invita, eh, anulează cercetătorul uh, de la ora asta e, că e pe drum, lumea se schimbă, mâine seară refacem uh, emisiunea, uh, de cerem scuze în direct pentru dânsul. să vină doar Adrian Niculescu, rămânem pe politica externă pentru că sunt lucruri foarte grave, sunați la, uh, la Emil, că suntem o televiziune de știri. Nu schimbăm programul în funcție de ce se întâmplă. Asta e. Sunați la Cosmin Gușă să intre, sunați la Emil Hurezeanu, sunați la doamna Lavinia Șvarț și revenind după ora 23 cu toți analiște politică externă, sunați și pe Iulian Fota, Mircea Joană, revenind și cu cei din platou. Anulăm documentarul senzațional despre 21 decembrie și, și acea deturnare a mitingului din 21 decembrie. Extrem de interesant de altfel, dar vă promite mâine seară o ediție dedicată acestui lucru, pentru că sunt lucruri extrem de grave care se întâmplă la ora actuală în lume și ele trebuie analizate, pentru că fierbe pur și simplu lumea, se schimbă lumea sub ochii noștri. Deci, revenim în platou, să rămână te rog, Ziceam că probabil că este un, o ripostă a statului islamic, tot l-am văzut pe președintele american de curând încă în funcție, că îl semna, l -l menționa ca pe cel mai mare eșec al politicii lui internaționale din, din ultimului mandat. Și uh, probabil că mâine, după ce vom avea mai multe amănunte și elemente despre ce s-a întâmplat și la Berlin și în Elveția și uh, în Turcia, uh, vom avea o imagine de ansamblu mult mai clară dacă are legătură cu ce s-a întâmplat în Siria, dacă are legătură cu acordul dintre Rusia și uh, Statele Unite pe problema Siria. Și l-am auzit pe Cosmin Gușă vorbind uh, astăzi, imediat după atac la Cal, menționând faptul că mâine este o întâlnire importantă la Moscova, între ministrii de externe. Toate aceste lucruri trebuie puse în context și eu aștept ca liderul european, în afară de a face lanțuri umane, să găsească o soluție la această problemă. Sigur că Turcia face parte în acest plan de a problemei. Sunt, dacă nu mă șer, în jur de un milion de migranți în da. Sirie. La vinia doi cv alături de noi. Bună seara, salut bună, salut doamnă. Bună seara. Care da. sunt informațiile de ultimă oră? Care sunt informațiile din ultimele minute? Vă aflați la Berlin. Care sunt informațiile publice până această oră? Poliția Capitală i a dat primele informații chiar acum câteva minute și se pleacă, din păcate, de la premiza că ar fi vorba totuși despre un atentat terorist. Așa cum ați văzut, probabil și dumneavoastră, camionul a intrat în viteză, în multimea aflată la Târgul de Crăciun, de la Biserica Memorială Ghedehnische. Aceasta se află în zona de vest a capitalei, la aproximativ un sferă de mers cu mașina din centrul Berlinului. Deocamdată, autoritățile vorbesc despre nouă morți și cel puțin 50 de răniți. La fața locului se află sigur 10 de mașini, în momentul de față mașini de poliție, salvare și pompieri. Am aflat că șoferul camionului a fost prins în urmă cu câteva minute și se pare că numerele mașinii ar fi fost poloneze. Iar cel care stătea în dreapta a murit la impact. Cam atât se știe deocamdată. Deci nimic altceva, nu știm, nu avem alte informații până la ora aceasta... Numărul morților este nouă, numărul răniților peste 50? Exact, exact. Cu siguranță vor apărea informații noi în următoarele ore. Suntem cu ochii pe televiziuni, toată lumea are breaking news. A luat foc, zimele o spun de data aceasta, capitala Germaniei, pentru că, din păcate, se pare că terorismul a ajuns și aici, poate că... Da, și a fost de așteptat mai devreme sau mai târziu să se întâmple acest lucru. Au fost luate măsuri, bună seara, au fost luate măsuri suplimentare în această seară. Vedeți o prezență mai mare pe străzi? Sunteți sigur în că casa, da, stați sigur în că case. da. Orașul, orașul este împânzit de poliție, iar la fața locului s-a delimitat zona afectată. Lumea nu are acces acolo. Măsurile, măsurile tipice de securitate care se iau în astfel de. Întâmplări. Dar șoferul, dacă a fost prins, iertați-mă, s-a aflat dacă era arab? Nu s-a aflat încă acest lucru, nu. Se presupune că, mașini, că numerele camionului ar fi fost poloneze, cum spuneam. Nu am o confirmare a acestui fapt deocamdată. Putem reveni mai târziu, eventual? Da, mulțumim și așteptăm mulțumim. să reveniți în curând ambasadorul României la Berlin, domnul Mihurezeanu, în direct alături de noi, Veți avea o ediție specială în această uh, seară, dedicată acestor două evenimente. Practic schimbăm complet, uh, schimbăm lumea. Se schimbă, noi schimbăm desfășurătorul emisiunii, pentru că sunt lucruri foarte grave. Vedeți, Vedeți că nasă... dreptate a avut domnul Horace. Nimeni nu este întâmplător. Mașina este matriculată în Polonia. Tot ce am vorbit noi aici la masă sunt piesele unui puzzle. Dacă avem răzare, până la sfârșit o să vedem imaginea de ansamblu. Foarte pe scurt, o completare la Oana Sancioscu și termin imediat. Ceea ce statul islamic demonstrează este uh, forță. Forță și încredere oarbă în propriile capacități. Gândiți-vă că într-o singură zi s-au pus sub semnul întrebării cele mai stabile și cele mai sigure zone de securitate proximitatea ambasadorului rus, Ankara, care după ce a trecut prin patru atentate teroriste și a superdimensionat forțele de securitate, Berlinul, care este totuși motorul economic al Europei și Zurichul nu capitala băncilor, Elveția, neutralitate, prosperitate și bani. Deci, într-o singură zi, statul islamic ne-a demonstrat tuturor că nimic și nimeni nu ne mai poate asigura securitatea. E un fel stabilită. de 9-11 al Europei, am putea spune. Eu cred că e mai în, grav uh, decât atât, Am dat. putea spune ca, uh, precizia coordonării. Este Negra, 15 secunde doar să diferența între Franța Germania. E prea multă panică care se... E foarte multe emoție și prea multă panică pe care o împrăștiem și noi. Dar nu În momentul în care în cel mai sigură, deci în Berlin, intră un camion nu, sunt să începem, morți. Să începem cu Ankara, de exemplu. Deci, păi am... nu, înainte de vorbind de un ambasador în, în custodia Domnezeului, le a drumă, cu 110 Și nu ambasador, ambasadorul Federației Ruse înrațiilor. Văndând o vorbit. Uh, înainte da. atacului terorist împotriva ambasadorului Rus, anterior cu câteva zile, chiar în ziua anterioară, ambasadorul Rus din Arabia Saudită fusese expulzat din cauza crimelor comise la Alep măsura aceasta, se spunea, se vorbea în presa internațională, că era posibil să se extinde și la multe alte state din zonă. Deci Rusia pro, uh, uh, provocase foarte, foarte multă iritare în zonă. Avint această tragedie, uh, adică acest atac terorist. Da? Nu contează împotriva cu a, a fost făcut. Este nepermis folosirea terorii în a-ți promova un, un deziderat politic. Da? Acum vedem, vedem că și acest atac terorist de, din, din inima Europei E normal această emoție, dar trebuie să ne limităm la faptele care există acum și să nu le dăm prea multe interpretări, că din opinia mea, care poate fi greșită, nu există conexiuni, da? sunt două fronturi știm, distincte nu știm, nu la pa, momentul nu... actual la Bogdan. Știm că s-a întâmplat actual, la două ore, știm că nu sunt nu două lucruri grave. Nu sunt informații nu face deși, conexiuni, dar, dar nu putem să le... A... Deci da. n-am cum să vorbesc acum de Tăricianu și cum și-a schimbat șosetele da, din alea galbenă de ieri în alea roșii de astăzi, când avem un suspect mort, unul arestat la Berlin, 9 oameni morți, 50 de răniți, uh, prinderea uh, respectivului atacator uh, și dincolo avem un, uh, un uh, atentat terorist împotriva unui ambasador într-o țară care mâine urma să aibă loc o întâlnire, e normal să discutăm despre lumea. Și dar care cerea să fie membra Uniunii Europene. mă dar, Absolut deloc. Dar dacă le pui în context... Vezi istoricul. Da, înțelegem cauzalități, Tălian. Ne da. înțelegeți, dar răspândirea în permanentă uite uite acum este face. că acum, în clipa asta, autoritățile din Belgia, la Bruxelles, au luat la puricat da, toate da. cartierele musulmane din Bruxelles. Este o acțiune amplă de, în, în, în, ce... Bruxelles, de primata, în Bruxelles. Nu e În Bruxelles, de luni de zile, a... de la acele atentate de anul trecut, de luni de zile sunt operațiuni constante da. care nu sunt aduse să în atenția opiniei publice. Isi că există și o globalizare asta. a terorismului, nu doar o globalizare a politicii. Noi, Noi de vorbim de terorism global. Cred că E globalizat. Că... E globalizat. Da, adică mă... Atacuri teroriste au fost în permanență în Europa, sunt de la mic de... Deci, deci nu nu într-o singură zi... Se compar exact... uh, cu... le compari aceeași redaia, aceeași anvergură, ca și uh, cum să spun, momentului. Uh adică, mi-e greu să cred că suntem în fața unui astfel de moment și chiar dacă am fi și francezilor le-a fost greu cu doi ani în urmă să crea de al război mondial. Dar nimeni nu a vorbit despre asta. Dacă spui că au fost războaie de pe vremea lui Homer și după aceea îți spunește al treilea război mondial, n-ai spus nimic. Faptul că au existat lucruri acum câteva milenii nu înseamnă că noi nu ne simțim șocați totuși. Șocați de prezența acestei violențe endemice. Pentru că am spus aici... New York, Londra, Madrid, Paris, Bruxelles, Nisa, Ankara, San Bernardino, Orlando, are voie să nu mai departe. Puțin. În ciuda am, voie, am, voie. am voie să nu mă nec în panică am, și mai departe. Voie. Am voie să și să merg mai departe. Am voie să nu cu atingi adică Să din, așa pe a nu ne ajută la nimic. Deci voi înturnați domnie panică, Nu, înturnați păi panică păi păi în comentam voi. Stelian, totul s-a întâmplat să noi am, stelian. am stelian. Stelian. în direct. deci nu era în emisiune la și de minute s-a întâmplat Nu poți să nu-l discuți panica. Cum să nu Păi da, nu fac presă, noi normal să-l discutăm. Noi o amplificăm. Noi nu amplificăm. Noi că suntem la 3000 de kilometri de asta. noi nu amplificăm nimic ți am Anul trecut, anul trecut a fost demontat un atentat cu bombă de ziua națională a României, da? Aici. La noi. Cea mai sigură, cea mai departe de orice fel de întâmplare. Uităm totuși că tinerii celor 64 de comitate cu cei doi băieți despre care tot am vorbit aici în emisiune, au încercat să până la cale un atentat cu bombă în inima României? Oreste, trecut. Oreste dăm voi Despre să ce răspund. Da. După okay. pauza publicitare. Pauza publicitare și ne întoarcem. analitică și sombră. Ne întoarcem după pauză. Informațiile momentului atentat la, la Ankara, ambasadorul Turciei a fost, a fost împușcat, Rusia a fost împușcat în capitala Turciei, atentat la Berlin la ora 9.20, ora României, aproximativ 8.20 de minute. Alături de noi se află excelența sa, domnul ambasador al României la Berlin, domnul Emil Curezianu. Bună seara, domnule ambasador. Bună seara, domnule. Era Domnule ambasador, care sunt informațiile de ultimă oră și ce, unde se află acest loc? Care este starea opiniei publice? Care este starea din Germania? Vedem declarații făcute de reprezentanții poliției din Berlin, de reprezentanții Ministerului de Interne. Care, care este în acest moment? Ce informații avem? Atentatul s-a produs în centrul Berlinului de vest, vechea postă mare metropolă insulară din timpul războiului rece, în proximitatea imediată a celebrei biserici cu turnul sfărămat și nereparat după al doilea război mondial Gedechnis Kirche, Biserica Memoriei. Aici un trailer de 20 de tone, înmatriculat în Polonia, a intrat la un moment dat în perimetrul târgului de Crăciun, unul dintre cele mai mari și frecventate din cele 60 de târguri de Crăciun, care funcționează în aceste zile, la Berlin și unde mii de oameni uh, vin la turtă dulce, cărnați cu ketchup și vin fiert. Uh, Berlinul acesta, uh, dinaintea Crăciunului, în general, mai orașe germane și micile orașe germane, înainte de Crăciun, cunosc o efervescență extraordinară, pentru că, în mod neparadoxal, Crăciunul este și o sărbătoare intimă, familială, foarte importantă pentru germani și în același timp ei își transferă intimitatea spre piața publică, spre locul central al orașului pe care îl cunosc și unde se întâlnesc cu prieteni, cu colegi, cu uh, familia înainte de a sărbători Crăciunul propriu-zis. Ceea ce știm este că uh, sunt nouă morți, sunt cel puțin 50 de răniți, uh, șoferul suspectat al camionului. A fost arestat la câteva străzi distanță de locul atentatului și acum el este anchetat. Exista uh, o a doua persoană în cabina camionului care a murit uh, în timpul impactului sau în momentul impactului. Uh, locul a fost complet înconjurat de poliție și de ambulanțe. Uh, germanii uh, sunt foarte buni operatori ai gestionării unor astfel de situații până la limita izolării stării de pericol de o anumită conștiință acută a pericolului pentru public. Aici avem de-a face cu o practică politică și chiar intelectuală a autorităților germane de a păstra o oarecare distanță de pericolul acut societatea să fie uh, psihologic uh, protejată. A apărut primarul care este și uh, șeful guvernului uh, landului Berlin și al marelui oraș care spunea că până mâine dimineață uh, multe informații nu vor mai exista. Spitalele uh, uh, au primit răniții. Uh, poliția, procurorii și-au început anchetele. Nu se cunosc uh, uh, Persoanele. Nu se cunosc victimele. Noi aici la ambasadă cu forțele noastre atâtea câte sunt, am început să căutăm în spitale și în contactele pe care le avem cu autoritățile românii care eventual se numără printre victime. La Berlin și în apropierea Berlinului, în jurul Berlinului trăiesc și muncesc 25.000 de berlin. Nu este unul din marile orașe populate de români aici în Germania. Sunt mii de turiști români, probabil, în această perioadă la Berlin. Vom vedea în următoarele ore despre ce e vorba. O celulă de criză a fost deschisă și la Ministerul de Externe, cu care la București, cu care vom lucra în această noapte și care va fi informată pe măsura, în măsura în care noi primim informațiile. Ceea ce știm este că și Ministrul de Internet și Cancelarul Merkel Deocamdată se află în contact cu autoritățile locale. Bine știți, în Germania, federalismul presupune o anumită suveranitate a autorității locale când e vorba de poliție, de cercetări judiciare. Deci nu federația intervine în astfel de momente, ci autoritățile locale. Poliția din Bavaria are regulile ei, e de exemplu mai dură, mai riguroasă decât poliția din Berlin. Asta se știe în mod tradițional. Berlinul este un oraș uh, cosmopolit, liber, deschis, uh, uh, deși au ajuns și la Berlin în ultimile 15 luni, 20 de luni, din toamna anului 2015, odată cu influxul major de imens de, nu, de refugiați din, din Orientul Apropiat, din Siria, din Nordul Africii, în Germania, uh, ei nu se fac simțiți uh, Există politici de integrare foarte bine puse la punct în acest oraș obișnuit cu străinii. Aici trăiește o mare comunitate turcă, islamică, și sunt moschei. Unul dintre personajele politice cheie din Berlin, bună oară, pe care l-am zărit în spatele primarului în urmă câteva minute, la o post de televiziune berlinez, era compatriata noastră, compațiața noastră doamna Ramona Pop, care a părăsit România la sfârșitul în 80 cu părinții, româncă din Timișoara, care este șefa Partidului Ecologist din Berlin și senatoare pentru probleme sociale și ecologice aici la Berlin, singura care în momentul depunerii jurământului acestui guvern, în urmă cu câteva zile, după alegerile din Berlin, și-a făcut cruce. Adică a jurat făcându-și cruce, spre de colegii ei, mai atei. Ramona Popi este unul din personajele, cum să spun, care merită descoperite. Paranteză închisă. Vreau să vă spun că, spre deosebire de posturile de televiziune din România, care au o conexiune atlantistă, să spun, foarte, foarte acută, se, se branșează imediat la CNN, la posturile americane și, în felul acesta, oferă informații aproape instant, posturile publice și posturile private din Germania au amânat foarte mult difuzarea acestor știți. Nu și-au întrerupt programele, decât relativ târziu. Informațiile pe care le dau în acest moment, posturile grupului Springer din jurul ziarului, Divert, NTV și N24 sunt cele mai bine conectate și seamănă cu ceea ce este Dincolo de imaginile prin telefoane mobile care au insisat la început, acum avem imaginile organizării locului post -alentat. Sunt zeci de mașini de poliție și de ambulanțe cu uh, pereți uh, care uh, împiedică uh, imaginea. Uh, în circulația pe marile artere, de strada Budapesta, eu știu, uh, asta este unul din locurile geometrice cele mai, cele mai intens aglomerate din, din Berlin și din Germania, este suspendată. Politicienii germani sunt prudenți în general. Au de-a face cu o societate, la fel ca în Franța, la fel ca în Belgia, ca pretutinde, marcată de angoaste. Numai că aici au ajuns și 850.000 de refugiați în toamna anului 2015. Aici se pune problema pericolului populismului militant. Aici există forțe politice care au un ascendent nebănuit în mai multe landuri și care probabil vor intra și în Parlamentul Federal în toamna anului viitor. Și aici există o angoasă, aș numi-o aproape istorică, a pericolelor care nu trebuie prea mult numite pentru că atunci ele se și întâmplă. Avem de a face cu o altă țară, nu e Franța, nu e Belgia, a fost ocolită până acum, deși e locul care a adunat cei mai mulți refugiați, este țara cea mai generoasă, dar și cu politicile cele mai contradictorii și cu controversele legate de politica generoasă față de imigranți, din Uniunea Europeană se poate spune, dar este o țară particulară în care Politicienii vorbesc de pericole și nu neapărat poliția, prin prezența ei masivă în străzi, cu soldați înarmați, cu... transmită această stare de pericol. Domnule ambasador, informațiile de ultimă oră vorbesc despre cetățeanul care ar, avea, care ar fi de origine poloneză, lucrând de 15 ani în Germania, cel care s-a aflat la volanul acelui trailer, acelui autocamion, aveți aceste informații sau încă nu sunt publice în Germania? Sunt doar speculații de nu. presă. Ceea ce se transmite uh, uh, acum pe posturile germane și mă uit chiar uh, uh, la televiziunea landului Brandenburg, Berlin, care este are cele tehnice, cele mai uh, potrivite, cele mai uh, uh, adaptate peisajului, pentru că sunt aici. Uh, nu vorbesc decât de un camion cu numele de matriculare poloneze. Vorbesc de moartea copilotului, șoferului din cabină, de al celui de-al doilea șofer, mă rog, celui de-al doilea personaj care se află în cabină, de arestarea și interogarea șoferului suspectat câteva străzi mai departe de locul accidentului. Nu se vorbește deloc de identitatea poloneză a șoferului și prezuntivă autorului atentatului. Pentru că sunteți un cunoscător uh, fin a ceea ce înseamnă uh, Germania astăzi, ce înseamnă evoluția Germaniei, cum ar putea schimba, ați vorbit deja puțin despre inclusiv despre mutații politice, dar ce înseamnă pentru opinia publică, începând din această seară, uh, atentatul de la Berlin, deci, practic, lovitura uh, dată Europei în chiar epicentrul său din punct de vedere economic? Și din punct de vedere politic. Uh... Da, există mai multe ipoteze. Nu vreau să par eu mai puțin german decât autoritățile sau jurnaliștii pe care îi urmăresc acum nu în relatări, Adică nu vreau să fac, fac emit scenarii care nu au acoperire în peisaj. Germania este totuși o țară cu 80 ceva de milioane de locuitori, cu multe poveți o țară mult prea mare pentru a deveni o mare putere și mult prea mică pentru a nu-și asuma toate responsabilitățile cunoscute între timp într-o Europa sau o Uniune Europeană cu destule evoluții ingrate și incerte. După Brexit, după nereușitele reformei în Franța, după ceea ce s-a întâmplat în Italia, după ascensiunea populismului într-o țară ca Olanda, unde vor fi alegeri, după, după toate, cum să spun, accidentele în dialogul, oarecum cum să spun, ca era ca o plasă de siguranță pentru întreaga Europa între Berlin și Moscova, în Germania au apărut, bineînțeles, forțe politice noi, ostile Uniunii Europene, mai degrabă proruse când cer reluarea dialogului sau suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei după anexarea Crimei. Alternativa pentru Germania are reușite în mai multe landuri, mai ales în noile landuri în Germania de Est. Vor fi alegeri în, în septembrie anul viitor. Doamna Merkel tocmai a fost reinvestit în calitate de șef al creștin democraților germani și în posura de viitor candidat, probabil, la... La, în alegerile pentru celălalt. Nu-l cunoaștem pe contra social-democrat. Există o stare oarecum de tensiune pentru că această mare coaliție care funcționează aici uh, încă din 2005 între creștini democrați, creștini sociali uh, din Bavaria și social-democrați n-ar mai acoperi uh, întreaga, uh, întregul peisaj al așteptărilor politice din Germania. Eu însumi am fost la, în 3 octombrie la Drezda la aniversarea oficială a zilei reunificării, ziua națională a Germaniei și nu știu cine a avut ideea destul de neobișnuită să ne introducă pe cei câțiva ambasadori pe care am zărit în preajmă în Biserica Catedrala din Drezda printr-un culoar care traversa o mulțime revoltată, o mulțime de, de militanți ai alternative alternative pentru Germania, oameni cenuși de o violență vocală ieșită din comun. Noi suntem obișnuiți, din păcate, cu huiduieli de ziua națională, la Alba Iulia sau la București. Germanii n-au fost obișnuiți, n-au accesat niciodată la huiduieli, chiar în fața catedralei unde se oficia un tedeum în memoria reunificării. O biserică înconjurată de trei șiruri de polițiști și de nouă șiruri de militanți anti-establishment. Am sesizat acolo această stare de pericol înfășurat și nu desfășurat deocamdată la adresa establishmentului democratic tradițional. Pericolul ar putea fi, domnule Războgdan. Bogdan... La, nivel, la nivelul uh, unei mobilizări suplimentare care să aibă de a face mai mult cu xenofobia și cu populismul și care să pună sub semnul întrebării politicile integrative, uh, uh, umaniste ale cancelarului Merkel și ale actualei coaliții. Da, domnul Mihai, ne am o scurtă întrebare pentru dumneavoastră, domnule ambasador. Vă rog, domnule. Excelența voastră, vreau să vă întreb dacă considerați că este întâmplătoare apariția acestui atac la Berlin în aceeași zi cu atentatul din Ankara, cu niște împușcături la Zurich și unii vorbesc și despre un atac cu macetă în Vancouver. Iată, deci, toată emisfera uh, nord-atlantică pare să fie zguduită uh, până spre zona orientală, nu? a Turciei, să fie zguduite de aceste uh, atacuri. E o coordonare sau e doar o întâmplare? Nimeni nu vorbește despre coordonare deocamdată. Uh, uh, mă bucur să vă au pe dumneavoastră, domnule Neamțu. de dumneavoastră și de și confrați, îi consider în continuare așa, uh, nu mai sunt în situația să fac uh, supoziții, uh, deși... Uh, abia aștepta și aștepta să le fac, dar nu sunt în situația să le fac atâta vreme cât ele nu există în, în decor. Adică nu se fac astfel de supoziții la nivel politic și atunci uh, e greu să le fac la rândul meu. Ceea ce vă pot spune este că în această seară am mai evocat în urmă cu ceva vreme această scenă. Eram la reuniunea de adio a ambasadorului Spaniei în Germania, Pablo Bedroi, el a fost an de zile, cinci ani, cred, ambasadorul Spaniei la Bucureștiuanul 2010. Am învățat perfect românește și el și soția lui și sunt foarte bun prieten de atunci. Se despărțea acum, după cinci ani, și de postul de ambasador în Germania și invitase Spania, o țară importantă, era ambasadorul Statelor Unite, ambasadorul Israelului, ambasadorul. Marii Britanii, toată floarea cea vestită a întregului apus. Și în jurul ambasadorului Rusiei era un grup care, nu? Ambasadori, miniștii germani, care îi transmiteau condoleanțe pentru atentatul de la Ankara împotriva ambasadorului rus. Tocmai se aflase că murise în spital. Puțin mai târziu, cineva a anunțat în această adunare, dar nu la microfon, discret, dar totuși vestea s-a răspândit imediat și a avut un efect hipnotic, a spune, pentru că toți acești oameni, probabil 100 de persoane, era și președintele Parlamentului German, Lamert și redactorul șef de la The Spiegel, ceea ce se întâmplă de obicei în astfel de ocazii. Lumea asta care oricum stătea, stătea sub povara unor reflexii apăsătoare legate de sfârșitul unui an politic internațional cu multe amenințări, cu ceea ce nu știm că se va întâmpla în Statele Unite, cu ceea ce știm că s-a întâmplat în Marea Britanie, relația cu Rusia, toate astea. Toate astea, oricum, creau o atmosferă foarte apăsătoare, și acum, acum cum să spun, momentul grav era asasinarea unui ambasador, al unui coleg de la Ankara, al celor de față. Ori vestea asta a unui atentat terorist era un atentat terorist de la început. Un camion nu intră în forță într-un târg de Crăciun prin accident. A creat împresc de câteva secunde o stare de suspensie și am avut în față imaginea acestor oameni care fiecare în felul lui dinspre din țara lui anunța, era parte a acestei stări de pericol am avut senzația că văd o fotografie în mic a imaginii unei lumi într-o stare de cronică, angoasă care așteaptă să se transforme într-un fel de explozie a fricii și a uh, să spun, a celor mai sumbre așteptări. Atât uh, pot să spun în legătură cu ciunea posibilă între ceea ce s-a întâmplat la Ankara, la Zurich sau în Canada și în această seară la Berlin. Bineînțeles că deci, această seară de pericol este la fel de globalizată între timp, precum uh, cauzele uh, prezumtive uh, ale terorismului în traducerea cea mai uh, brutală, care înseamnă uh, globalizare, uh, egalizare cu forța și un fel de particularism violent care acție nu trebuie să fie neapărat terorism, dar știm că aici suntem. Suntem într-o reacție violentă la globalizare care se bazează, între altele, și pe globalizarea informației prin rețelele sociale și mai ales pe această stare difuză și neîntreruptă de angoasă. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! domnule ambasador Emil Curezeanu, pentru analiza dumneavoastră, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Mulțumim încă o dată. A fost alături de noi excelența sa, domnul ambasador al României la Berlin, în Germania, domnul Emil Curezeanu. Mulțumim, ne era dor de analizele dumneavoastră, chiar dacă acum e ușor mai prins în ceea ce înseamnă sigur, funcția, poziția de ambasador, dar ne era dor de analizele, comentariile domnului ambasador, chiar dacă jurnalistului Emil Curezeanu, chiar dacă acum am fost dânsul a intervenit un, într-un caz extrem de tragic pentru Germania, pentru comunitatea europeană. Informațiile unui martor ocular prezent la târgul de Crăciun din Berlin vorbesc despre camionul care a intrat pur și simplu și a ras totul în față în deci a intrat în mulțime, rezând absolut tot ce exista în față, până s-a izbit de un, de un parapet de piatră, vin informații terifiante de acolo. Îi salut și pe, domnil, pe domnul Ion Meioniță, bună seara domnule Ioniță, pe domnul Adrian Niculescu, bună seara domnule... Profesor, aseara, se va să Și uh, domnul ministru uh, Cristian Diaconescu, în continuare alături de noi, uh, Oreste Todorescu și uh, Mihai Neamțu. Vom intra în legătură directă după ce vom mai uh, face o tură de platou și cu uh, Cosmin Gușă, dar și cu uh, Mihai Rusu, uh, cel care de asemenea urmărește foarte atent ce se întâmplă în uh, Germania. Uh, este vorba de colegul nostru de la München, Domnule Ion Meioniță, atentat la Berlin, împușcături la Zurich și arestări, plus, plus răniți, plus uciderea ambasadorului rus la, la Ankara. Ankara. Da, este o zi cutremurătoare și efectele vor fi, vor fi importante pe plan mondial. Vedeam imaginile din Berlin. Este exact în mijlocul Berlinului. Este piața din capătul strădii, din... Kürfürstendamm, care este artera comercială a Berlinului. Este una dintre cele mai frumoase străzi ale Berlinului. Acum arată extraordinar. În fiecare sâmbătă și duminică acolo strada este închisă pentru că sunt tot felul de expoziții, de uh, evenimente comerciale, de uh, parade cu mașini de epocă. Deci este una dintre străzile care definesc Berlinul și uh, piața este chiar piața în care se află biserica ați văzut probabil în imagini este rămasă nestaurată după bombardamentele din 1944 1945 biserica ridicată de împăratul Germaniei de Wilhelm I este un simbol al orașului Berlin și iată că acolo se întâmplă acest atentat în care pur și simplu răstoarnă din nou lumea și dacă vorbim și despre ceea ce s-a întâmplat la Ankara, iată că trăim în, în același spațiu, propriu zis, care este un spațiu al terorii și un spațiu al războiului. În, ambasadorul rus este asasinat la Ankara, acest asasinat la Berlin, nouă morți anunțate deocamdată, Arată lumea în care trăim în acest moment, o lume extrem de periculoasă, suntem pe muche de cuțit, vom avea alegeri în Germania la vară, vom avea alegeri în Franța, o altă țară lovită de numeroase atentate, în, în Germania a fost la München un recent atentat, acum din nou nu știm ce se va întâmpla până în vară, sunt aceste șocuri unde de șoc, lebe de negre care apar. Iată în fața unor înaintea unor evenimente electorale cruciale nu numai pentru Germania, dar pentru întreaga Europa. Pentru că ascensiunea forțelor extremiste este importantă în Germania. Am văzut la ultimele alegeri în landurile germane, este vorba de alternative für Deutschland, partidul care crește, iar acum, în urma acestor atentate, evident că din nou vor fi pe val și vor pune sub semnul întrebării Construcția Europeană, Germania Franța Restul țărilor care Încearcă în acest moment să găsească O cale, o soluție De a păstra Construcția Europeană unită. Ori fără Franța, fără Germania Această construcție europeană Nu poate deinui Am putea să ne scufundăm în haos Și nu sunt vorbe Exagerate Cred eu, în fața noastră Stau niște provocări enorme Cred că cele mai mari provocări în fața Europei de la sfârșitul războiului rece. Dacă adăugăm schimbarea de administrație de la Washington, care încă nu știm în ce direcție o va lua, sunt multe semne de întrebare, sperăm că o va lua totuși într-o direcție bună. Dacă adăugăm tensiunile cu China ale noi administrații, dacă adăugăm dezvăluirile recente privind implicarea Rusiei în ceea ce a însemnat procesul electoral din America, avertismentele legate de uh, recentul avertisment legat de uh, un grup puternic în establishmentul britanic, mă refer la Cambridge University, acuzată că în uh, ceea ce înseamnă elita de intelligence a Marii Britanii ar fi de fapt o infiltrată de spionajul sovietic sovietic, mă rog, post-sovietic, -soviet. post iată că trăim într-o lume care ne ridică niște provocări absolut uriașe și nu știu dacă suntem pregătiți să le facem față, nu știm dacă vom avea această capacitate și mă refer la state importante europene. Să ne gândim totuși la România și să spunem că slavă Domnului să sperăm că avem o guvernare stabilă în, în România, să trecem cât mai repede despre peste aceste zile de tranziție spre un nou, un nou parlament și o nouă putere executivă la București, pentru că într-adevăr sunt prea mari provocările, prea mari amenințările pentru a putea să ne lăfăim în niște jocuri politice absolut derizorii. În acest moment, cred că e evident că prioritățile României sunt cu totul altele și putem în continuare să arătăm că România este o țară stabilă care își respectă angajamentele, care rămâne alături de aliații săi, care știe ce vrea în această parte extrem de tulbure uh, a lumii, care este zona în care ne aflăm și noi. Uh, extrem de grav ceea ce se întâmplă, extrem de grav. Încă o dată nu vreau să fac paralele istorice, dar n-aș vrea să se repete un Sara Evo 1914. Da, revenim uh, imediat, domnule profesor, doresc să aflu analiza dumneavoastră pe ce s-a întâmplat în Turcia, dar și în Germania, informația de ultimă uh, oră. Uh, informații și de, din piața internă, pe care le vom uh, comenta cu siguranță, pe surse, numele premierului uh, PSD se așteptă doar acordul uh, doamnei, ar urma să fie Gabriela Firea, deci numele cu care Partidul Social-Democrat și ALDE se va prezenta la Cotroceni, va fi după uh, ultimele informații, Gabriela Brânceanu-Firea. Uh, Haideți să trecem la subiectul uh, acestei uh, seri absolut negre. Uh, după asta, cu siguranță, vom vorbi și despre lucrurile dintre. S-a uh, la Indigo cu ce s-a întâmplat la Nisa, la 14 iulie, minus simbolistica, Deci simbolistica De, e tot, De, Crăciun. Crăciun. sigur, corect. E simbol... Era 19, în fine. Pentru noi este ziua de, de Revoluție, mai degrabă decât. Uh... la mă rog, sigur, Crăciunul se apropie. Uh, Crăciun. Simbolistica este zdrobitoare. Uh, iar, uh, în principiu, uh, chestiunea aceasta legată de ce spuneați, domnule domn Ioniță, înainte, uh, Chestia cu alternativă Deutschland, uh, este problema nu atâta contra Europei dar este contra imigrației și contra valului irresponsabil și subliniez termenul pe care îl consider, pe care doamna Merkel l-a adus în, în mod irresponsabil în Germania în care se poate lega Acum, nu, nu suntem siguri dacă nu s-a făcut niciun fel de legătură, poliția germană este extrem de prudentă dar e posibil să se fie niște conexiuni, să se întâmple niște lucruri care au legătură cu valul de imigrație uh, islamică și asta este principala problemă. Europa nu mai e o problemă, inclusiv romii din România, sau mai știu eu ce alte situații care s-au creat, nu, nu deja asta depășite, e vorba. sunt depășite de mult. Problema este această chestiune legată de imigrație <coughs> și în Germania, eu am spus de mult chestia asta, inclusiv la aceste emisiuni, Riscăm foarte mult să se reproducă scenariul din Austria, fiindcă în Austria avem o situație la... care este copiată, clonată, practic, după Germania, în sens politic. Germania are două partide, avem o grosse coalițiune la Berlin, social -democrat cu Partidul Creștin-Democrat, absolut situația analogă era la Viena, creștin Democrați, Partidul Popular, Partidul Popular Austriac și Partidul Social-Democrat. S-au făcut de râs împreună. Sunt în coaliție împreună, s-au făcut de râs împreună, n-au reușit să depășească, să intre în turul 2 la alegerile prezidențiale din mai și au trimis un spre echitabil. Poporul austriac i-a răsplătit echitabil. 11% la 1, 11% la ceilalți. Meseriaș. După care un candidat marginal, verdele uh, van der Bellen și. Candidatul partidului care are nume atrăgător, dar nu este exact un partid liberal, nu este chiar echivalentul Partidului Liberal din Germania, aproape spune din potrivă, un partid de extracție neonazistă, să spun așa, un fel de fascism cu tip uman, ăștia au ajuns cu candidatul de doi tot, can, candidați marginali, au umilit cele două mari partide care sunt în grosse coaliționi. Mie mi se pare deja, de deja vu, adică mi-e teamă că în Aust, în Germania, se poate repeta acest scenariu, să fie umiliți cei doi uh, candidați, deși cred că nu în acest hal e doamna Merkel. Am văzut că doamna Merkel totuși are încă o bază importantă și trebuie să recunosc și eu că în momentul ăsta singura speranță e totuși tandemul franco-german din care numai Germania rămâne, fică dacă vine François Fillon Franța pe românește, ambulito. o Păi, dar mai bine să vină Marin Le Pen, asta <laughs> e ce întrebare. Da, e adevărat. Eu care votez Vals, nu știu, mă rog, vom vedea. Mă rog, Dom Fără domnule... Fără ezitare, Vals. Deci Vals va câștiga la București, la București, prin, București va câștiga <laughs> prin votul <laughs> domnului Niculescu. Da, Patru alegători. Dar s-ar putea să vals. nu intre în Turul 2 în Germania. Asta e, e nu, e o dramă, eu da, lumeam da, puțin, dar a, că votez vals, vals e adevărat, asta a, e altceva. Acum, poate că ceea ce am să spun nu e parte politică, corect din nou. Dar noi suntem o țară mică care a trebuit să profite, nu la modul cinic și îngrozitor, dar să profite cât s-ar putea pentru poporul său, de toate conjuncturile uh, nefavorabile de altora. Faptul că noi ne încăpățănăm să rămânem o insulă de stabilitate geopolitică în zonă, Rând, dar ce ar trebui să facem un haos în... Nu, nu, dar observăm că deși s-a încercat și la noi o finanțare mai mult sau mai puțin discrete a, a, a partidelor ha? extremiste, acestea n-au reușit totuși să intre în Parlament, n-au reușit să creeze acel tip de isterie socială care se întâmplă acum în Polonia, de exemplu. Da, altă țară aflată într-o situație... Uh, În fierbere. România, prin poziționarea sa geopolitică și mai ales prin stabilitatea de care a trebui să dea dovadă clasa politică, guverna, instituția guvernamentală și a prezidențială să creeze, până la urmă, premizele unei stabilități sociale, unui pact social, pentru că urmează niște ani teribili. Ei, Turcia se află astăzi, adică a doua armată NATO, după Statele Unite se află într-o situație impredictibilă, aproape că derularea unor evenimente atât de greu de controlat în Ankara, atât de uh, miliționizată de către Erdogan, uh, e franjurată, iată, cu atâta larghețe și cu atâta ușurință de oameni înarmați care se apropie de cine? De ambasadorul Rusiei îl împușcă în spate... În, în, în miezul în da, un, un, un eveniment cultural ce de deci El era parte poliție, din poliția turcă, dar e un fapt, da. Faptul că iată în calitate oficială de militar sau de polițist în Turcia se întâmplă o asemenea chestiune, va scoate cât de curând din punctul meu de vedere de pe firmamentul cei de a doua mari puteri NATO această țară. Dar e scoasă da. deja. Anglia, stați-mă o secundă, Anglia care era a treia mare putere militară NATO prin Brexit și prin disjungerea cumva de interesul Unii Europene, lasă cumva, și aici vine și Trump, ca, să, ca lucrurile să fie și mai complicate, vine și Trump și spune prima armată NATO, domnilor, Statele Unite după planul Marshall ar trebui să se mai odihnească un pic, pentru că noi am finanțat, am finanțat, am finanțat Occidentul și iată că Germania ne concurează din punct de vedere economic, ajungând a patra economie mondială. Nu mai vrem să dăm bani pentru apărare, spune Trump. Și iată că cele trei armate care asigură stabilitate acestei părți de lume, acestei civilizații creștine de care vorbea uh, Mihai Neamțu foarte bine în prima parte a emisiunii, uh, sunt pe nisipuri mișcătoare. Vedem că toată construcția milenaristă a civilizației iudeocreștine este tulburată astăzi, ca parcă de niște termite care au început să roadă la fundația acestei construcții și pare aproape imposibil de vindecat. Pentru că acest curent antitradiționalist, acest curent antigenonist, dacă vrei ca să-i fac pe plac filozofului Mihai Neamțu, care pare să fi cuprins cu frenezie mințile unor cancelarii occidentale, n-a fost un proiect de succes. Revin, doctrina lui Calergi, din păcate, ar trebui să se oprească aici, pentru că această mixtură a tuturor raselor sub o singură rasă, această, neanti, această globalizare, dacă vreți, a valorilor tradiționale, ne demonstrează tuturor că în fața unei ofensive simbolistice islamice, o Europa necreștină, nu poate să facă nimic. Europa democratică, nu e creștinist Om, sau islam sau altă -o -o de Eu știu că, până așa nu vă încântă deloc ideea de creștinism, dar aici eu vorbesc da, din de geopolitică. Și nu. eu cred că înainte de... O Europa un conflict, laică și democratică. Și eu cred că înainte de un conflict între religii avem de, de a face cu un conflict între barbarie și civilizație. Nu cred că trebuie să discutăm aici în termeni unui conflict uh, între două tradiții religioase. Este limpede că există islamici pacifiști și există... Uh, din fericire cei mai mulți. Cei mai mulți dar, din fericire și Există o tradiție, mai ales în Germania, unde turcii, sunii uh, s-au integrat zeci curzii, de ani. că sunt, foarte mulți curs, sunt curzii, turci, au avut pe atat, turcă de Deci există această uh, majoritate tăcută a unor islamici Iere care se conformează valorilor constituționale ale unei Europe democratice, dar există o minoritate periculoasă care... Lucrează în subteranele acestor mari metropole despre care am vorbit. Poate vreți să le amintesc din nou, de la New York, la Londra până la München, San Bernardino sau Orlando, în America și astăzi, iată, din nou, am vorbit și despre Zurich. Da? Există această minoritate care pune în discuție proiectul civilizațional occidental. Întrebarea mea este care e modelul de integrare. Și noi am avut două filozofii diferite. filozofia centralistă a Franței. Amintiți-vă de acțiunea lui Giscard de Stein care a permis prin legea aceea de regrupare familială venirea multor uh, populații din Mali, din Mauritanie în, uh, în Franța și ne-am trezit cu o ghetoizare pe care la un moment dat chiar statul francez a finanțat-o din bani publici. Nu uitați că au fost moschei finanțate cu bani publici francezi de uh, bunoare George Pompidou s-a întâmplat asta. Deci a fost un model care a ieșuat. Am văzut că Nisa ne-a demonstrat, Bataclan ne-a demonstrat că eșecul Modelului de integrare uh, francez nu mai poate fi uh, deloc trecut cu vederea și celălalt model a fost modelul german, despre care a vorbit și excelența sa domnul uh, Emil Hurezeanu. Numai că iată, în fața radicalismului extrem, nici modelul german n-a rezistat. Deși avem un model de integrare a curzilor și a turcilor, iată că uh, această conexiune cu lumea arabo-musulmană a fost fatală. Întrebarea mea este în ce vrem să integrăm aceste po populații noi venite. Care este narațiunea fo fondatoare despre care se vorbește în școlile din Germania, în școlile din Franța, în școlile din Anglia, că și Anglia, deși nu mai în UE, e totuși în zona noastră. Și eu cred că aici trebuie să vedem dacă există politicieni care au curajul să afirme din nou valorile uh, excepționale ale acestei civilizații. Eu o numesc Euro-Atlantică care a recunoscut că dincolo de confesiune există cetățenia. Această civilizație a pus libertatea individului indiferent de uh, religie, de culoarea pielii în prim plan. Această civilizație a crezut în separația puterilor și nu într-o religie politică. A, a, a crezut în distinția dintre cezar, și dacă vreți, papă, ăsta este geniul creștinismului că a putut crea această disociere. Și, pe de altă parte, avem niște minoritari care cred într-o religie politică jihadistă, a unei ofensive permanente, un război sfânt, ei spun asta, care astăzi atacă uh, bucată cu bucată, simbolistici uh, uh, extraordinare. Am să închei doar cu o observație legată de simbolistică. Nu uitați, 9-11, atac asupra Twin Towers, adică centru comercial. Charlie Hebdo, atac asupra... Dumneavoastră, asupra libertății presei, atacurile din Madrid asupra uh, uh, trenurilor, adică asupra libertății de Miș. mișcare, acum, asupra Crăciunului, asupra Bradului de Crăciun, asupra atmosferei acestea festive de familie, de credință, dar tolerantă și asumată cu demnitate uh, de da. europeni. Toate aceste atacuri au și o semnificație. Mi s-a părut corectă și uh, trimiterea către uh, zona aceasta comercială, deci există în spatele acestor atacuri niște oameni care gândesc și simbolistica și este un lucru îngrijorat. Da, da, poate mm. ne răspunde laicul Adrian Niculescu în fața unei valori simbolice, atât de radicale cum este fundamentalismul islamic, ce -i opui? O valoare democratică laică? Iertați-mă, legumează fundamentalismul islamic La puțin, cu bolcă da, peste... Hai Rusu alături da, de noi da, și apoi nu... continuăm discuția în platou. Domnule Rusu, bună seara! Bună seara, um, Realitatea TV, bună seara, România... Am ultimile știri despre ceea ce se întâmplă la Berlin. Prima chestiune, cancelara Angela Merkel este în legătură cu ministrul afacelor interne Thomas de Mezier, care peste câteva minute va ține o conferință de presă după schimbul prealabil cu șefii serviciilor de contrainformații și șeful oficiului de poliție criminală. Apoi trebuie să vă spun că autoritățile germane se așteptau la un asemenea atentat pentru că totul a decurs după un plan în așa fel încât atât populația cât și pompierii, forțele speciale, sanitarii s-au comportat după un plan bine definit. Primele reacții sunt așa, deci unii vorbesc, marea majoritate, inclusiv de la poliție. Aici, un reprezentant al oficiului de presă a, ținut, a dat un interviu. Deci, pe de o parte, se spune așa că este, poate să fie un atentat, pe de altă parte, șoferul, și șoferul poate să fie avut un, un atac de corp. Dar situa întrebarea este de ce a trebuit să ajungă acest tir, cu o remorcă foarte mare, cu număr polonez. Televisina poloneză a confirmat acum că uh, tirul, uh, numărul este fals, deci uh, autocarul a fost uh, furat. Deci întrebarea este de ce a trebuit să aleagă această rută tocmai într-o zonă, o piață de Crăciun, din mijlocul Berlinului, de lângă o biserică, de lângă o catedrală foarte cunoscută, unde se adună multe lume. De ce a trebuit acest tir să ajungă acolo? Deci, pe de altă parte, un interviu care l-a dat imediat întâmplător un expert în antitero, expert izraelian, care s-a aflat înainte de a intra acest tir în, în, în această piață, a dărâmat voi câteva căsuțe unde se vindeau cârnați, bere, caduri pentru copii, vin, fierță și așa mai departe. Deci vă dați seama ce șoc puternic a avut acest impact. Iar omul nostru, expertul israelian. A spus așa că teroriștii aleg asemenea locuri uh, unde poliția nu poate acoperi toată zora. Exact așa și, a și fost. Uh, reamintesc ceea ce s-a întâmplat la Nița, reamintesc uh, Bruxelles, reamintesc Parisul, reamintesc uh, Istanbulul și acum iată Berlinul. Teroriștii au folosit prilejul tradițional al pieții Crăciunului cu lume foarte multă și cu, uh, uh, cu cordoane de poliție altfel aranjate, mult mai uh, răsfirate, în așa fel încât acțiunea este caracteristică uh, pentru strategia uh, unor acțiuni teroriste, iată care este părerea uh, expertului izraelian. Ce să știe până acum, uh, poliția a fost foarte calmă, a venit la câteva minute, după uh, această acțiune nedorită la care și-au pierdut viața 9 oameni, 50 de răniți sunt până acum înregistrați, șoferul a fost arestat, nu se cunoaște identitatea lui, însoțitorul care s-a aflat în cabină a murit și uh, a murit datorită șocului, datorită impactului pe care l-a avut tirul atunci când a intrat în, aceste, în această zonă, în așa fel încât avem un nou atentat, mai mult ca sigur terorist, poliția vorbește și vrea să îmbrace arate mânușe albe, în așa fel încât să nu producă panică în populație de altfel și populația și cei care s-au aflat în această piață au fost de o ordine și de o disciplină incredibilă, nu a fost șoc nu a fost panică, ba din contră și au tratat, au dat primul ajutor uh, pentru aceia care au fost, uh, care au fost accidentați și iată, vorbim de 50 de, de persoane rănite. Deci, o solidaritate formidabilă și așa cum mi-am început corespondența, autoritățile germane erau pregătite pentru că Berlinul și după toate semnalele serviciilor de spionaj uh, internaționale și contra spionaj germane, uh, nemții se așteptau la așa ceva. Deci, vorbim de un circuit terorist pe linia Nisa, Paris, Bruxelles, Istanbul, Berlin și, bineînțeles, cu câteva mai de Ankara. Vă mulțumesc! Da, este uh, o întrebare că e paradoxală afirmația. Dacă serviciile de specialitate germane s-a așteptat la un asemenea atentat, cum de vorbim de 50 de răniți și 9 morți într-un atentat 1 la 1 ca cel de la Nisa? Pentru că în uh, uh, serviciile de, uh, uh, aici nimeni nu, nu știe unde vor lovi uh, acești oameni. Deci iată că a venit un tir cu un număr fals polonez, Iată cu, cu doi oameni care au ales o rută, au intrat acolo și cu asta s-a terminat se așteptau așa foarte abstract autoritățile germane. Nu se așteptau în baza înțeles, informații abstract. clare. Da, da, sigur că da, e, e vorba de o alarmă abstractă. La fel cum, dacă vreți, șochează ceea ce s-a întâmplat la Ankara în această dupamiază, unde ambasadorul rus, Andrei Korlov, uh, a fost împușcat de către un polițist. Un polițist turc. Sursa este dată de către Ministerul Afacelor Interne uh, uh, și de către primarul din Ankara. Deci vorbim de un atac, de o, uh, de o împușcătură atunci când ambasadorul Rusiei uh, s-a aflat uh, la, o uh, la deschiderea da. unei galerii. Mulțumim, da, am vorbit despre asta, domnule Rusu, vă mai vorbi. Vă mulțumesc foarte mult, Cosmin Gușe se alătură uh, discuției. Îl salut și pe domnul ministru uh, Cristian Diaconescu. Bună seara, domnule Gușă. Cum trebuie privite cele două evenimente care zguduie lumea în această seară? Bună seara tuturor. În mod evident, ele sunt gravissime și, sigur în această seară putem să dăm uh, detalii tehnice, în afara detaliilor tehnice, trebuie să știm că asemenea agende de lovituri dure, vasimortale, mortale, în centre precum Ankara sau Berlin, chiar dacă nu le putem interconecta direct, și probabil trăim într-o lume în care nu vor putea fi interconectate direct în scurtă vreme, au o semnătate majoră. O primă concluzie uitându-ne în Europa, fie că vorbim de țări NATO, cum e Turcia, fie că vorbim de capitala informală a Uniunii Europene, cum este Germania, respectiv Berlinul, îmi dăm seama de o concluzie tristă pe care noi tot am dezbătut-o la realitatea. Europa asta mare resimte lipsa implicării Statelor Unite din ultimii ani. Și din ce în ce mai mult inclusiv mișcările naționaliste inspirate sau finanțate de către Moscova, au proliferat tocmai din cauza proastei strategii a lui Barack Obama, care a neglijat total această zonă de parteneria strategică a Statelor Unite, respectiv a NATO. Relativ la Europa și la doamna Merkel cu acea mare problemă pe care o are, și nu văd de ce Mihai Rusu discută atât de repede despre terorism islamic, în condițiile în care, deocamdată, vorbim despre un șofer polonez aflat de 15 ani în Germania și de o mașină matriculată în Polonia, dar revenind, totul se plătește. În momentul din iulie, în care liderii lumii au stat și au acceptat minciunile, după părerea mea de analist, ale lui Erdogan, care ne-a explicat că a avut loc un puci și că el a fost într-un mare pericol, când, de fapt, în mod evident, pentru analist care se mai respectă. A fost o, o regie foarte bine pusă la punct pentru că Erdogan să poată după aceea să-și macine toți opozanți pe care el consideră dușmani, nu opozanți, să-i ucidă, să-i bage la pușcărie, să le închidă gura dacă vorbim despre mass media, să poată să întoarcă frontul de parteneriat strategic cu NATO și cu Statele Unite într-un alt parteneriat care este parteneriatul cu... Putin, mai ales și cu Rusia, care astăzi s-a dorit să fie zguduit. Numai că, surpriză în timpul derulării emisiunii tale a apărut informația că ambasadorul, din punct de vedere al lui Putin, este un soldat pezut la datorie. Atenție! Apropo, la starea de război cu care operează Vladimir Putin, ambasadorul mort prietenului este un soldat mort la datorie și că acest eveniment este o provocare pentru a deconsolida relațiile ruso-turce care sigur vor fi puternic zlucinate în urma e, acelui atentat. Deci, la actorul principal al NATO în Europa se întâmplă acest lucru după ce, în mod evident, în ultimele luni de zile, e, Erdogan a încercat să reorienteze capabilitatea militară a Turciei într-un posibil parteneriat cu partea eurasiatică mai degrabă decât un de aici și nervozitatea Statelor Unite, pentru că, pe lângă e, această lipsă de implicare a administrației Obama, acum ne-a mai căptușit și cu un președinte al Statelor Unite care greu dezlușește statele Europei e, pe hartă și care a spus foarte sincer în campanie că îl interesează mai mult America decât Europa. Și atunci, acest eveniment de astăzi, cel puțin pe acta Ankara-Berlin, putem să-l citim cu totul altfel, într-o notă mult, mult mai gravă pentru că dacă la Ankara vedem că se chestionează soliditatea relațiilor ruso turce într-un fel vedem că în Germania chiar dacă Germania nu s-agite din mai multe motive subiective se chestionează astăzi atât siguranța cetățenilor cât și o anumită implicare poloneză pentru că deocamdată filiera asta a migranților nu o văd clară, o văd forțată iar lucrurile pe care le-a spus așa cum a putut să le spună, dar foarte clar pentru inițiați și foarte bine Emil Horezeanu, ne sugerează nouă o frică a administrației de la Berlin de a discuta despre această problemă gravisimă cu care se confruntă pentru că altfel niște oameni din media profesioniști, cum sunt nemții, inclusiv canalele pe care le-a citat Emil, ar fi reacționat de urgență. Acolo este limpede că nu se dorește escaladarea unei emoții pentru că ea oricum este la un nivel, așa cum l-a descris, apropo de ziua națională a e, Germaniei și e, naționaliști extremiști care înconjurau acea catedrală, e, deci Germania are probleme foarte, foarte, foarte mari și a fost atacată astăzi. Iar asta nu este o banalitate. Atâția morți, atâția zeci de răniți e, și să spunem că ar fi suferit un atac de cord e, chiar și așa, chiar suferind un atac de cort, cum anume să fi condus acel autocamion până în acea zonă, cu acea viteză, și să nu poată să fie oprit de nimeni. Deci, asta deja sunt niște ipoteze în care nu ne putem încrede. Și vedem foarte limpede cum se produc destabilizări majore. Fie că vorbim de linia NATO, fie că vorbim de linia Uniunii Europene. Cine le poate produce? Pentru că asta este întrebarea. Și cine va avea cel mai mult de suferit? Nu sunt multe puteri care pot să produc așa ceva. Iar dacă tot vorbim despre terorism, haideți să fim sinceri. Mișcările teroriste n-au fost întotdeauna decât masă de manevră pentru marile puteri. Dacă vreți să o luăm cu dictatorii lumii care au sfârșit prin a fi uciși, Adam Hussein sau alții, și care au fost, repet, niște actori ignoranți, doritori de putere, care și-au dus popoarele într-o anumită linie, fie că vorbim de Statele Unite care l-au influențat, fie că vorbim despre Rusia. Aceste mase de manevră teroriste sunt finanțate și beneficiază și sunt înarmate exact de către marile puteri. Trebuie să vedem, nu ne ferim să vorbim despre asta, cine anume a putut să încurajeze la finalul zilei e, asemenea e, mișcări care nu se vor sfârși. Este doar începutul, din păcate a venit pe final de an cu acest epilog al anului extrem de trist, dar este doar începutul unui șir de asemenea evenimente tragice într-o lume necoordonată, și, repet, nu sunt decât două state care au această capabilitate, Statele Unite sau Rusia. De acum înainte trebuie să vedem care sunt implicările și noi, la rândul nostru, românii, să ne facem temele de casă, pentru că cu acest statut al nostru, de insulă pro-euroatlantică, cu o mare neagră care nu mai este atât de euroatlantică și nici atât de prietenoasă nouă și cu vecini care s-au reorientat, nu suntem bine, chiar dacă simțim un calm intern. Din fericire, calmul intern există la noi, apropo de instituțiile statului. Nu există un calm politic și poate asta trebuie să le dea de gândit altora. Însă situația internațională este gravisimă, gravisimă. Astăzi nu trebuie să căutăm actori care nu există. Există o poză pe care o are Roxana, am prins-o și țierarești. Poza înțelegerii Secrete din holul unui hotel din Antalya în 2015 din lobby între Vladimir Putin și Barack Obama, referitoare la Stiria, la 48 de ore Rusia a intrat în Siria și de atunci n-a mai ieșit și s-a destabilizat toată această situație, care, atenție, mâine ar fi trebuit să vină într-o anumită concluzie la Moscova, în trilaterala despre care vorbeam la începutul emisiunii împreună cu e, Iranul. E, uite că înainte acestor evenimente s-au întâmplat altfel de evenimente și probabil Rusia s-a implicat mai mult decât trebuie peste limitele înțelegerii în Siria și sunt anumite repercursiuni sau inițiative ale Rusiei din potrivă. Totul este foarte complicat, este la latitudinea specialiștilor. Trebuie să înțeleagă telespectatorii, este că lumea traversează niște momente nemai întâlnite și tehnologia face ca uh, această carte de istorie pe care am citit-o cu toții să nu ajungă astăzi, pentru că tehnologia va modifica tot și felul acesta de război hibrid plus manipulările extraordinare, apropo de Erdogan în iulie 2016, vor fi la ordinea zilei. Da, mulțumim foarte mult, Cosmin Gușec. Scurtă pauză publicitară. Revenim, ministrul fostul ministru afacerilor externe, domnul Cristian Diaconescu, se află în platou informații de ultimă oră, atât din Germania, cât și de la Zurich, din Elveția și din uh, Turcia. Revenim după o foarte, foarte scurtă pauză publicitară. Alături de noi, în continuare, domnul ministru Cristian Diaconescu, domnul Ion Meioniță, de Vista Historia, domnul profesor Adrian Niculescu, niți alătură și Cătălin buciomeanu. Domnule Cristian Diaconescu, cum trebuie privite aceste uh, lucruri care s-au întâmplat uh, în această seară? Iată, atentat la Ankara, uh, atentat terorist în, în piața de Crăciun din uh, Berlinul de Vest. Se pare că este vorba de un autocamion furat. Uh, oficialul, reprezentantul firmei deținătoare a camionului din uh, Polonia a confirmat că acel camion a fost furat în această dimineață și uh, cel care îl conducea în mod normal, vărul său se afla lângă el, deci nu vărul său, cetățean polonez ar, e o informație de acum 10 minute, uh, conducea în momentul producerei atentatului acel camion. Domnule Cristian Diaconești. Uh, sigur, sunt evenimente în derulare și concluziile sunt premature. În orice caz de o parte și de alta, în, într-un astfel de moment sunt superputeri sunt state care uh, au o relevanță specifică atât în zonele de conflict uh, care ne preocupă pe toți, mai ales Siria și Irak, dar și la nivel global. Pe de altă parte, cineva ar putea spune că privind la situația internă din Turcia sau din Germania, aceste acte violente au loc în zone moi ale uh, Alianței Nord-Atlantice. Turcia are probleme interne majore. Uh, pare se că în această succesiune uh, extraordinară, un atentat pe zi, cu semnificații majore, cu număr de victime foarte mari, așa cum se întâmplă în Turcia, uh, președinția turcă, mă rog, guvernul turc, se află la limita de a pierde controlul. Ori, din acest punct de vedere, uh, evident că această dezvoltare reprezintă un factor foarte grav de preocupare. Vă spuneam la cealaltă intervenție, avem situația din Alep, în mod paradoxal, Federația Rusă, după desfășurarea unui sprijin aerian pentru milițiile șiite iraniene și pentru forțele lui Bashar al-Assad, aproape devastator, practic, au bombardat la ras zone locuite cu de zeci de mii, de sute de mii de oameni. 200 de mii de oameni erau da, în din, zone în exact, Cel puțin din punct de vedere politic, în ultimele 48 de ore s-a uh, arătat, Federația Rusă uh, s-a arătat uh, un broker relativ onest, încercând să găsească o soluție în așa fel încât iată o rezoluție pentru prima dată, după ce Federația Rusă a exercitat de șase ori dreptul de veto, o rezoluție inițiată de Franța, în legătură cu trimiterea unor observatori și o formă de protecție pentru cei 40.000 de refugiați care au mai rămas în Alepul de Est, să poată fi implementată. Federația Rusă, ca de altfel și Turcia, asigură coridoarele, drumurile de ieșire din Alep, cu, cu puncte de verificare. Din acea zonă sunt excluse ONU și Statele Unite. Deci, practic, zona Alep și din jurul uh, acestui oraș este controlată de Turcia și de Federația Rusă. Ei bine, chiar în momentul în care s-a obținut o rezoluție, cei 15 au votat o rezoluție uh, a ONU corespunzătoare cel puțin pentru oprirea Măcelului, pentru că practic despre acest lucru Asta discutăm, Uh, și cu uh, zi înainte de întâlnirea de estern și a apărării la Moscova ale Iranului, Turciei și Federației Ruse, are loc acest incident. Dincolo de aspectele directe care privesc acest incident, evident că în acest moment comunitatea internațională își ține respirația pentru a vedea cum va, cum va proceda Federația Rusă în continuare. Sigur, pot fi diverse variante, în orice caz. Moscova are în acest moment o inițiativă, cum se spune, are dreptul la inițiativă, are dreptul să mute prima, pentru că un, uciderea unui ambasador, într-adevăr, reprezintă un act uh, terorist, este corect ce spune Moscova, împotriva, da, absolut grav împotriva, uh, deci echivalează cu uh, uciderea, sau mă rog, un act terorist împotriva oricărui reprezentant de marcă, de nivel al statului respectiv. Deci, din acest punct de vedere, va fi greu de uh, contracarat orice fel de argumentație, fie că va fi una în, în ideea de a se realiza o retaliere limitată, fie ceva mult mai complicat. În legătură cu Germania, sigur că mi-a trăgea atenția, am văzut venind spre dumneavoastră, o declarație a unui uh, europarlamentar german, din Alternativa pentru Germania, care spunea, uh, sunt morții lui Merkel. Ce s-a întâmplat în acea piață cu acel camion care a intrat devastator printre oameni reprezintă consecința politicii lui Angela Merkel. În Germania însă lucrurile sunt ceva mai controlate și mai controlabile, dar sigur anumite gesturi de impact nu pot lipsi. Mi amintesc că în noiembrie Statele Unite a transmis un avertisment de călătorie menționând specific avertizarea cetățenilor american de a nu merge în piețe, în târguri, în sărbătoriri de Crăciun. Da. A fost specific a fost. A fost. un astfel, astfel de, de uh, avertizare. Un de, de, de, de, de, de, de Nu, de, de, de, de adevărat ăsta. ce spune domnul ministru legat de Germania, mii. însă în fața unor asemenea evenimente cum sunt atacuri teroriste, încă nu avem toată imaginea, nu știm cine a fost acolo, dar da. încă o dată, deja alternative, fiu Dălistan, uh -huh. o acuză pe doamna aruncă morții uh, uh, da, în spatele, în Doamne spatele doamnei Deci, doamnei. în fața unor asemenea evenimente cu impact emoțional major, nu se știe cum vor evolua lucrurile. Până acum, Germania a fost mult mai, mai hotărâtă, mai stabilă în valorile ei decât alte state unde extremismul a urcat uh, vertiginos. Însă, încă o dată, sunt alegeri în Germania în 2017. Iată, deja sunt uh, acești reprezentanții acestor partide extremiști, anti-europeni, xenofobi, care folosesc deci se pur și simplu se cațără pe astfel de, de atentate de victime, se urcă pe ea. din păcate folosesc cu cinism pentru a ataca o ataca establishmentul pentru a ataca pe cancelarul Merkel, pentru a-și drum și au crescut enorm au fost alegeri în landuri Trei landuri germane în care alternative Deutschland a câștigat enorm, iar în landul doamnei Merkel chiar au bătut creștin-democrația, s-au plasat pe locul 2 în Mecklenburg, după social-democrați. Așa încât situația este extrem de gravă prin efectele pe care le poate avea în, această, în, acest an, în anul viitor electoral pentru Germania. Încă o dată, sunt două țări cu alegeri cruciale Franța și Germania, prezidențialele din Franța și alegerile pentru parlamentare implicit pentru guvernarea, pentru postul de cancelare al Germaniei. Este esențial. Viitorul nostru al tuturor, al Europei, pacea, putem spune, stă în următoarele luni. Este sub semnul întrebării tot ce am clădit în 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Lumea trece printr-o perioadă extrem de tulbure. Se adaugă, pentru că este o furtună perfectă, trăim o furtună geopolitică perfectă, cu o Rusie care este în plină expansiune, cu America Americă absolut în confuzie în acest moment, pentru că nu știm cum se va comporta administrația Trump în fața marilor dosare cu care se confruntă. Cred că nu știe nimeni în acest moment cum va reacționa președintele Trump în momentul în care va fi în biroul oval, Uh, am văzut toate acțiunile sale De până acum un, Ca președinte ales Nu ne liniștesc deloc Să vedem de acum înainte uh, Cum vor evolua lucrurile Vreau să mai fac o singură preciză De fapt două precizări foarte rapid Una, după părerea mea Gestul Angela Merkel De a interzice burca Așa, acum, pe, oarecum Pe final de mandat Un fel de, de ieșire contraargumentativă Față de ce a făcut prin primirea refugiaților, îmi inspiră oarecare disperare. Îmi inspiră și, cum spuneați dumneavoastră, domnul Ioniță, o oarecare atenție strict concentrată pe Eu aș mesajul acestor refugiați. Diacolescu, aveți perfectă dreptate, așa este. Reacționează, încearcă să recupereze. Pe de altă parte, sunt puțini cei care înțeleg ce a făcut cu adevărat doamna Merkel în anul 2015, el, îndoială, cea mai mare criză îndoială. cu care s-a confruntat Europa. Am vorbit despre Alep, am vorbit despre distrugerile de acolo. Să vorbim despre genocidul din, uh, din Irak și din Siria în zonele în care a intrat ISIS-ul. Despre uh, uh, zecile de mii de oameni executați pe loc. Despre distrugerea unor comunități întreți. Văzut, am văzut cu toții imaginile pe care ISIS le-a difuzat pentru a teroriza lumea. Da. Acele execuții în mase sunt reale. Toți cei care nu erau uh, uh, islamici au fost exterminați pur și simplu într-o acțiune genocidare. Mă refer la comunitățile yazidi, mă refer la comunitățile creștine și așa mai departe, toți cei non-musulmani non, uh, sau care nu erau de partea ISIS. Ori, în momentul ăsta, gândiți-vă că au fost sute de mii de oameni care au trecut prin uh, momente îngrozitoare în care și-au văzut uh, uh, conaționalilor oamenii, vecinilor asasinați, care au scăpat și care s-au îndreptat spre Europa. Cu speranța că acolo vor găsi uh, limanul. Uh, nu vorbesc la cei care s-au adăugat, la cei care au folosit, la cei care s-au infiltrat. Mă refer la oamenii aia disperați, care au fugit pentru că erau omorâți, asasinați în casele lor. Nu aveau niciun drept să mai existe pe pământ. Și fapt... au, folos... au ajuns disperați. La un moment dat, Europa n-a făcut nimic, nimic și a lăsat până să spună, spălați-vă voi pe cap, pe noi nu ne interesează, nu vă ajutăm în niciun fel. Deci Asta este o realitate. Și în Germania, ce trebuie să spunem pentru cei care ne privesc pentru români? <coughs> Că până la urmă ce ne interesează pe noi? Ne interesează în felul următor. Din punctul de vedere al tuturor partidelor, mă rog, naționalist populiste din Europa, comportamentul lor politic și intern și internațional este diferit de tot ce am văzut până acum. Aceste partide nu exclud o altă politică față de Federația Rusă, nu spun că... Ba chiar o ba chiar nu că promovează că nu și sunt finanțate multe pentru asta. Aceste partide preiau mesajele uh, de divizare ale a Europei și le multiplică. Aceste partide nu se enervează numai pe musulmani. nu. Ei se pot enerva și pe, pe cei 4 toți. milioane de români. De ce insistăm că orice fel de uh, proliferare a unei atitudini nu neapărat am ține cu doamna Merkel, dar există o uh, variantă de Europa solidară, s-a dovedit față de noi prin deciziile luate, s-a dovedit față de noi prin fundurile date, s-a dovedit față de noi prin măsurile de securitate pe care le împărtășim, poate fi înlocuită la un moment dat, politic vorbind, de o altă variantă. Și nu m-aș risca, vorba șoferului meu, nu m-aș risca să uh, testăm o, o altfel de variantă. Pentru că ei nu-și vor înfrâna mesajul nici Marie Le Pen, nici Alternativa, nici Frontul din Austria. Nu-și vor schimba mesajul și când va veni vorba de uh, cetățenii români. Să se uite pe internet, să aibă curiozitatea să uite pe internet, să, să pună uh, Marie Le Pen declarații privind românii. Ori din acest punct de vedere, aceste păi dezvoltări... nu vede deloc în Franța, pe românii exact. care s-au Aceste dezvoltări pot fi extrem, <coughs> extrem, extrem de periculoase. Da, alături de noi, Cătălin Buciumeanu. Bună seara, domnule Buciumeanu. Uh, bună seara. Domnule Buciumeanu... Bună seara, și invitață, da. cum, vedeți, cum vedeți aceste trei atentate? că a fost confirmat de către poliția elvețiană, a fost deschis focul într-o casă de rugăciune, un centru islamic, din Zurich sunt răniți grav trei, trei bărbați, unul de 28 de ani, unul de 34 și unul de 45 de ani. Atacatorul, un tânăr îmbrăcat în negru cu glugă pe cap, nu se știe originea at atacatorului, apoi atentatul de la Ankara și atentatul de la Berlin. Ne auziți? Păi că s-a pierdut uh, legătură. Domnule Niculescu, uh, ce ar urma să se întâmple? Cum va arăta, uh, cum va arăta opinia publică? Cum va arăta uh, scena uh, publică și scena politică germană după acest atentat? Și cum vedeți reacția lui Vladimir Putin? Ce spunea și Ion Meioniță... Se merge, evident, uh, opinia publică nu poate să admită așa ceva, nu poate să fie încântată. Și evident că se merge la o radicalizare uh, care poate să fie uh, foarte periculoasă. Deci, uh, și, cred că asta se și dorește, de altfel. că adică păpușarii acestei, acestor uh, atentate își doresc, uh, or, își doresc victoria alternativă fior Deutschland, își doresc... Uh, capotarea doamnei Merkel, numai că eu insist, spun că doamna Merkel a făcut o greșeală foarte mare, permițând unui număr necontrolat de refugiați și așa, zici refugiați, migranți, ăsta e termenul, să intre în Germania masiv și se pot bănui, acum, dacă șoferul poate este polonez și dacă a avut un atac de cord, facem niște supoziții care nu mai sunt deloc fondate. Eu îmi doresc să fie asta, să să spună. Îmi doresc să fost un șofer polonez care a avut un infarct, deși mă îngrijorează ideea de autocar, autobuz furat și număr falsificat. Deja intră în alt registru de discuție. Un și un tir, păcuri, furștea ăsta... Da, e aproape neimaninat. Ca pe în ziungle. Da, absolut. Domnul Buciumeanu, bună seara! Bună seara din nou! Vă ascultăm! Aș începe cu atentatul de la Berlin, cu câteva elemente care mi se par de o noutate mă rog. în momentul ăsta, și anume faptul că pe 25 noiembrie revista Die Welt a anunțat de jucarea unui posibil atentat terorist. Noutatea acestui element constă în faptul că era implicat un ofițer al serviciului de informații interne al Germaniei, BFV, un, un soi de SRI al uh, Re, uh, Germaniei, un uh, ofițer de informații în vârstă de 51 de ani. Acesta se convertise în 2014 cu ajutorul unui luptător ISIS, cunoscut de uh, germani și expulzat din uh, Germania acum 2 ani de zile, care s-a refugiat în Austria și care în ultimul an, adică în 2016, a tot... Uh, publicat pe YouTube diverse videoclipuri în care cerea tinerilor europeni la prima sau a doua sau chiar a treia generație naturalizați în Europa să intervină alături de colegii și frații lor din Siria. Acest personaj era nu doar convertit la islam, dar deja punea la cale un atentat cu bombă în inima Germaniei, chiar la Berlin. Deci asta este o știre dată de Die Welt pe 25 noiembrie 2016. Cât despre atentatul de la Ankara, pare puțin ciudat și o bizară coincidență, astăzi seară Vladimir Putin ar fi trebuit să participe la un spectacol de teatru al unui poet și ambasador din secolul 19, poet și ambasador rus, Alexander Griboedov, Titlul acestei piese este Vai de vit", Întâmplarea face că Alexandru Viboedov era ambasador la Teheran în 1829, când a fost ucis cam în aceleași circunstanțe cu ambasadorul uh, Federației Ruse la Ankara. Uh, deja cred că, că știți, atentatorul uh, de 22 de ani face parte de, sau făcea parte din, uh, sau chiar, da, făcea parte din uh, uh, departamentul de poliție al și a terminat studiile în 2014. Ceea ce e interesant este că personajul a, a, a făcut acest atentat la, în muzeu care se afla la două minute de Ambasada Statelor Unite și la un minut de Parlamentul Turc. Dacă ne amintim în 2016 la începutul anului la Bruxelles, cam în aceleași circunstanțe, la foarte mică apropiere de instituții majore ale Uniunii Europene, se întâmpla un alt atentat. Ce ar mai trebui să știm este că Federația Rusă, Iranul și Turcia continuă să facă un triumvirat în chestiunea războiului din Siria împotriva rebelilor care îi se opun lui Bashar al-Assad. Cu cât succes asta vom vedea, dar pe de altă parte faptul că în momentul de față ISIS atacă pe teritoriul european, ne spune că putem interpreta asta ca un semn al eliminării influenței ISIS din zona Orientului Mijlociu, Siria și Irak. Cam, cam atât am vrut să, să spun. În momentul acesta n-am alte date și nici n-aș vrea să fac o altă interpretare acestor evenimente. Nu, da, mulțumesc, o singură completare da, legată de ISIS, nu, nu deloc nu cred că ISIS-ul este scos din joc în Orientul Mijlociu. din contră. Uh, în timp ce este asediat la Raqqa, uh, ISIS-ul a găsit forța să mute 5.000 de luptători și să re recupereze Palmira, care fusese eliberată de trupele lui Bashar al-Assad susținute de trupele ruse. Deci acolo lupta nu este nici pe departe câștigată. Statul islamic are forță și vedem că și-a mutat uh, rapid trupele și a profitat de concentrarea armatei lui Bashar al-Assad uh, pentru a ataca în spate și a întrerupe uh, comunicațiile după ce s-a anunțat primul succes în eliminarea ISIS și anume reeliberarea eliberarea Palmirei. Iată că ISIS-ul a revenit în forță acolo iar uh, și rezistă în continuare în orașele sale importante, atât din Irak, cât și din, uh, din Siria, acolo unde deține puterea, așa încât lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Rusia s-a angajat total de partea lui Bashar al-Assad, uh, a declanșat acel atac devastator la Alep, orașul este uh, nivelat de bombardamentele rusești, trupele lui Bashar al-Assad au reușit să uh, ocupe orașul, încă o dată, nu împotriva statului islamic, luptă ei, ci împotriva uh, opoziției uh, siriene moderate, neislamice, luptă de ani buni, care luptă împotriva regimului Basar al-Assad. Deci aici e bine, e de discutat, e greu de făcut. La Alep sunt, de toate, sunt curentele, de, toate. Curentele. de toate și am temere că totuși extremiștii sunt ceva mai prezenți la Alep decât în alte părți, fiindcă sunt partea opoziției democratice din Siria, și asta o spus ca persoană destul de legată de oamenii ăștia din opoziția democratică din Siria, în Alep, fiindcă s-a radicalizat atât de mult, au venit forțe de astea juscobutiste, isterizate, extremiste, și aici nu se poate, deși orașul e vitrifiat, au fost niște chestii atroce, totuși un vârf de dreptate l-au, cred că, și forțele ruso guvernamentale așa, un 10%, nu vreau să cuantific mai mult, dar există și o justificare în acest sens. De altfel, imaginea ieri, evocam o imagine de la Alep, Absolut șocant. în sectorul controlat de Bashar al-Assad Orașul pare ar fi un floritor Așa un fel de adevărat Berlin de vest Apropo, e bine să nu spunem chestia cu Berlinul de... În partea de occidentală a Berlinului Dar Berlinul de vest este o noțiune foarte clară. Care din fericire acum 27 de ani A dispărut nu, de pe firmament poate lumea să Berlinul, că În Berlin, e în Berlin În Berlin unificat poate, cum Spune spunem Bucureștiul de vest Sau Bucureștiul de sud da, În sudul Bucureștiului, știu eu În fine, în vestul, mă rog Cuvântul berlinul de Vest a trebuit scos din cauza că este o noțiune foarte precisă. Era orașul enclavizat de care vorbea Hurezeanu. Vă-ați aminte că a spus de orașul enclavizat cândva? Supercivilizat și enclavizat. E bine, mă întorc. În chestiunea aceasta din Siria, există deci, orașul ăsta tăiat în două. De partea de altă, părea un floritor cu grădini, piscine, și de partea de alta vitrifiată. Au fost niște imagini, poate că sunt manipulări de televiziune, nu pot să-mi dau seama. E chestia cu turiștii care au venit să viziteze Alepu, și al și al altă altă vizite, e, se pare sinistră, absolut ai, dincolo de. Mi se pare o sfidare la bunul simț, adică televiziunea e mai rău decât cam în stilul televiziunii lui Ceaușescu, din să zicem, 19-20 decembrie 1989, la nivelul ăla. Aș vrea însă, dacă îmi permiteți, să mă ratașez unei discuții care a fost puțin mai devreme, referitoare, domnul Neamțu vorbea referitoare la un așa numit model francez de integrare și respectiv model german de integrare. Nu cred că există un model nici german, nici francez de integrare. Cred că au de a face cu alte categorii de persoane. Franța, când Pompidou în timpul boomului economic și nu e vorba tot de Pompidou, și mai puțin de Giscard de Stein, fiindcă începuse deja criza, erau crizele petroliere 73, 79. Franța avea deja o mână de lucru sarthisită, deci nu mai era nevoie satisfăcută, nu mai era nevoie de mână de lucru dar în anii 60, în anii 60, ce spunea domnul Neamțu, era adevărat în sensul că Aveau nevoie de mână de lucru, făceau apel, se venea organizat, nu se, vedea, nu se venea în coloană cum au venit în Germania și doamna Merkel spunea că are nevoie de vest, doamne, mână de lucru și a dovedit că majoritatea oamenilor erau analfabeți, au nevoie de mână de lucru tehnologic în Germania și vin oameni care n-au nici măcar clasă de primare. S-au făcut niște recensământuri, domnul Rusu ne povesteam mai de mult. În Franța s-au adus organizat, ca și în Germania, s-au adus organizat prin consulatele germane, prin consulatele Tur din Turcia, mână de lucruri cu totul altceva, se știe unde te duceai, precis, loc de muncă, vorbeai, persoană de referință, oameni de contact, nu cu da și cu Un prin statut spatele... special. Poftiți? Un statut special. Muncitori. De deci nu era, sigur, nu erau asimilați cetățenilor germani? Nu, erau, nu, erau muncitori, imigrații, nimeni da. nu cetățeni Erau imigrați în anii ci, în 55 Germania a ajuns la saturația pieții de muncă, a ajuns la... Toată lumea avea uh, lucru de lucru în Germania și din 55 în aici Adenauer a făcut apel începând cu 55 la, la populație turcă, iugoslavă și italiană la început, fiindcă lumea de est era impracticabilă, era zidul Berlinului. Italienii în câtva timp au dispărut Hai de pe viață. Să dăm poza, merg altintas, este se pare atentatorul, de la, uh, atentatorul din acesta, este folosit pe rețeaua de socializare această fotografie, deci merg altintas ar fi cel care a produs, a produs atacul armat de la, împotriva ambasadorului Rusiei în Turcia, Mert Altintas, membru al, poli, al forțelor speciale turce. Sigur că deja se speculează, cum deja era de așteptat, se speculează că uh, acesta aparține unor forțe uh, ghileniste. Adică, din da, nou, Erdoan a găsit formula de a mai scăpa de niște uh, opozanți. Domnule Ministru Diaconescu. E dacă își bagă toate forțele în pușcărie. Că... Cu cine rămâne? Cu cine rămâne? Da, da uh, Deci, uh, din ce zicem, mai mult am senzația că, într-adevăr, tot ce e la limită. Uh, vedeți, uh, asta este o capcană pe care uh, mulți nu o înțeleg. Știți, și noi am cântat foarte mult partitura uh, prezenței României într-o zonă geostrategică semnificativă. Înțelegând prin acest lucru un fel de avans, mai ales în procesul de integrare în Alianța Nord-Atlantică, de care am beneficiat, pentru că ne-a pus Dumnezeu aici, dar pe, de la care nu am fi neapărat uh, avut vreo contribuție. Sigur, și Turcia este în, într-o zonă extrem de semnificativă, are 22 de de tabere, de refugiați, este înconjurată de state uh, problematice, dar e o lecție de învățat, inclusiv pentru România. Într-o astfel de situație nu trebuie să rămâi fără parteneri. O astfel de uh, luptă antiteroristă de unul singur n-ai să reușești uh, să răzbești. Vei opri din cinci, vei opri trei, dar două îți vor produce efecte devastatoare. Tu are zilnic acte teroriste pkk ul lovește de da, Erdogan, a Erdogan a deschis și nenumărate fronturi. Da, exact. El se, bat, se luptă cu toți, uh, cu güleniștii, cu curzii, cu uh, da, cacaul, -Cacaul lovește cu zona lumea. militară a instituțiilor de forță, statul islamic lovește nediscriminatoriu centre aglomerate. Iată că acum s-a supra-adăugat și un nou islamic, nouă. în Siria, armata Siria, da. turcă e implicată exact. direct în Siria. Uh, cât pot ei să ajute turmenii și în același timp să protejeze prote jeze dar fără a fi de partea statului islamic, e un întreg uh, amestec de interese și de uh, forțe care până la urmă pare să îi depășesc chiar uh, capacitatea autocratică a domnului Erdogan. Ori din acest punct de vedere, Turcia are nevoie de partenerii săi, de partenerii săi tradiționali, de partenerii săi consacrați și, le place sau nu, celor de la Ankara au nevoie de europeni, dar mai ales au nevoie de americani. Într-adevăr, americanii s-au retras din, din Europa, au plecat în Asia de Sud-Est. Într-adevăr, Barack Obama uh, a eșuat în a avea acea proiecție de securitate cu viziune în legătură cu Europa. Uh, nu a avut nici decizia la el, cum să spune, momentul în care Bashar al-Assad a dat cu armă chimică în periferia Damascului și au omorât o mie de oameni, depășind, cum spuneam, o, o linie roșie care nu se depășește nici măcar în uh, cele mai drastice situații. E adevărat că din 2005 chiar și Organizația Națiunilor Unite a avut rezoluții succesive privind dreptul de protecție. Acest drept de protecție însemnând fundamentarea juridică a ideii că la un moment dat fie când dictatorul intern, fie când o forță externă Amenință o populație, acea populație nu se poate apăra. Există dreptul de intervenție, un fel de drept natural de intervenție din exterior pentru a proteja o națiune. Chiar datoria de chiar intervenție. Datoria, chiar obligație, exact. Datoria. Acum ce se întâmplă la Alep se arată foarte clar, este uh, expresia eșecului acestei implementări, repet, a unei uh, hotărâri a Organizației Naționale Unite. De altfel, ați văzut oameni protestând în capitalele europene cu pancarte pe care scria, ne ați promis că srebenița nu se va mai repeta. Ordin acest punct de vedere, evident că sunt uh, gesturi politice amânate, amânate din 2014, din 2015, pe care încă nu sunt capabili mari decidenți europeni, mari uh, decidenți din zona Euro-Atlantică să ia. Doamna Merkel a sperat, pe de o parte, că își va consolida și valida profilul de uh, occidental uh, care crede cu fermitate germană în valori și standarde și a primit sute de mii de refugiați, dar a crezut că această viziune este împărtășită și de vecinii săi, membrii Schengen. Niciunul dintre ei n-a făcut acest lucru, lăsând-o practic în fața unui bal de sute de mii de oameni. Iertați-mă, ea a spus un milion de oameni primim, așa că până ajungerea la cota de un milion, vom vedea dacă nu la un milion sute dacă danezii sau austriși sunt dispuși să Vă speranța au lor, să se zicem, secretă, milion. speranța germană secretă a fost deci această... Diferența este că acești oameni erau la Viena, nu erau da. la Alep. A spus un milion îi primim. Această, această da. greutate îi va fi preluată solidar Absolut. și de ceilalți parteneri. Ce nu, nu, asta e Italia întâmplat. care cere, asta e, domnul ministru. Italia cere, asta și are și dreptate. E... Germania nu. a anunțat, primim un milion, și e până adevărat, la împinirea. Adrian, în toate ui, consiliile nu, europene, în toate consiliile europene din 2015 până astăzi, Germania a cerut ca statele europene să o ajute să fie solidară, redistribuie. să redistribuie. Să da. Bun. Bun. Atunci... Italia, în legătură cu Italia, este următorul fenomen, în legătură cu Italia și Grecia. Ei spun, nu putem aplica convenția de la Dublin, care spune... La tău. intrare, prima... pentru că ne depășesc capacitățile. Să... E normal. Și atunci ajutați-ne, pentru că noi nu putem. Păi asta e să corect. Să, să facem dar Germania rău. a anunțat că primește un milion. Este vocea doamnei Merkel. O spune explicit și cu subiect și predicat. A ridicat. spus că depostește un milion, dar ulterior, primește urmând ca lucrurile să fie Iar preluate revenite... de toată lumea. Ea nu le-a le preluat din Orientul Mijlociu Încă o dată. ce făcea Victor Orban cu sute de mii oameni care erau în gara și unde se duceau? Unde se duceau? În Germania, doamna Merkel a spus că... Și dacă Germania închidea, ce făcea? E altceva? Au păi nu, dar la nu e altceva. Data. Dar ce făcea Orban cu ei? În fine, una peste alta. Am nu o întrebare. Ce făcea Victor aceia? Orban cu ei? Deci, vă aduc aminte, întâmplarea de pe <coughs> în pagina. Nu întâmplarea. Situația care a fost în pagina 1 a lui Le Monde în anul trecut, în septembrie, când președintele Organizației pentru Refugiați Politici, OFRA francez, cu rang de ambasador al Franței, s-a dus în gara de la München, invitând să vină, a făcut un ghișeu. Dita Mai, ambasadorul Franței acolo și nu s-a prezentat nimeni, au venit cu vreo 20 de autobuze, au plecat cu 55 de persoane, absolut toți dorind să ajungă la Calais ca să treacă dincolo în Anglia. Deci e o chestie suprarealistă. Nu vreau în Franța. Da, păi, în România sau mai știu eu păi unde, Bulgaria. în Bulgaria. Vor numai în Suedia, din cauza uh, drepturilor sociale, și în Germania. Atât, ei acolo vor. Iar în Germania vor în anumite locuri din Germania. Nu vor decât, uh, nu, au vrut să fie redistribuiți în Germania. Nu în fost a redege, că acolo e mai săracă. Vor numai în RFG, dacă poate, la München și la uh, Frankfurt. Asta e realitatea. Da, asta este realitatea. Uh, din privit, dintr-o anume perspectivă. Numai că și probabil că o să aflăm în timp, uh, vara lui 2015, practic, a apărut un val enorm. Un val enorm care trebuia gestionat, încă o dată o spun, la intrare. Nu s-a întâmplat acest lucru, la intrarea în Europa. Citras, ei au scăpat în grec, Europa. Dar nu e vorba e de vorba de frontiera europeană. Frontiera europeană, adică, da, la, la intrare în frontiera, frontiera, frontiera europeană, exact. Care s-a prăbușit. Pe urmă, frontiera pe urmă, de nord a Greciei cu Macedonia. Frontiera cu Serbia, frontiera cu a, venit Balcanica, Balcanica, a, venit a Macedonia a, și a avut o blocat. poziție fermă și a închis granița. S-a închis granița. Macedonia este ei. Iertați-mă, Macedonia a demonstrat fermitatea. Și s-a mai, mai -a -a regulat ceva. Fostul prim-ministru fost prim David Doglu a venit la Bruxelles și a obținut 3 miliarde. Uh, libera circulație nu li s-a mai dat în toamna acestui an pentru uh, cetățenii turci și un fast track pentru intrarea în Uniunea Europeană. Da. Sigur, aceste înțelegeri au căzut, iar Fals, când s-a întors, când s-a întors, uh, o strategie ceva mai rapidă, când s-a întors, domnul David Doglu, a domnul rapide. Erdogan, a considerat că a dobândit prea multă putere și autoritate. Și l-a dat, și -a a dat afară. afară. Și la două luni a fost tentativa de lovitură de stat. Sigur, coincidențe. Da. Nu, și acum același lucru se întâmplă, că toată Europa e tremură... E o alternativă, chiar nu. dacă este păstrat, chiar dacă este în siguranță, domnul David, da, dogli, da, e da. o alternativă... Să nu uităm că el a fost omul care a gândit politica... Democratică, da, pan, da, da. pan, -automatism, pan, -automatism, pan -automatism, Venind pan ca ministru de externe și după aia premier... Dar uh, încă o dată uh, Dacă Turcia deschide iar Frontierele a doua oră Dacă Grecia se întoarce cu spatele Și nu vede că trec un complicate. Uh, lucrurile devin Presiunea complicate teoria uh, Acum De-abia acum Uniunea Europeană în a încheiat Protocolele de colaborare cu NATO pentru securizarea frontierei europene. Sunt cele două misiuni în Marea Egee, Marea Mediterană, pentru protecție și așa mai departe. Deci ia timp chestia asta. Dar atunci pe moment când sute de mii de oameni au trecut frontiera în, în acea migrație de masă, e încă o dată. Au ajuns la Viena. În momentul ăla lucrurile nu mai puteau fi controlate. Au ajuns la Viena. Nu puteai. Ce puteai să faci cu ei? În momentul ăla. După aia au închis frontiera. Uite, Macedonia a Ce cu Macedonia? prin Macedonia s-a trecut fluerând. Macedonia a oră, aviu, uh, Camionul a, a stat două ore pe loc cu motorul pornit înainte de a porni uh, în mulțime. Deci camionul a stat două ore cu motorul pornit, parcat în apropierea locului unde uh, s-a produs Nu știm încă dacă șoferul Bucesco. cine era acolo, au găsit Aici... o persoană moartă. Dar nu era șoferul, era în șoferul a, a fugit, după care a fost prins de forțele speciale din Germania, dar, dar autoritățile germane sunt foarte, foarte seci în declarații. nu au dat foarte multe amănunte, au anunțat că dimineață vor reveni cu amănunte. În schimb, recomandare făcută în urmă cu 45 de minute, să nu existe, roagă cetățenii metropolei, să nu părăsească casele și să încerce să nu uh, producă panică. Să nu răspândească zvonuri. Acolo este poate printre cele mai controlate societăți. Cum spunea și Emil că am văzut la dumneavoastră în emisiune, cum uh, spun cei care cunosc societatea germană, este o societate -te -te -te -te care își asumă foarte ușor responsabilități uh, de, să zicem, protecție solidară. Deci nu au ieșit de anume fel. Problema este în felul următor. Și este o boală aproape de nevindecat pentru toate comunitățile de informații și serviciile secrete. Ei spun avem un drept oarecum gelos, autarhic, pe informația pe care o, o câștigăm. Pentru că eu am investit resurse, am investit personal, am investit efortul de tot felul. Și chiar o Nu împart mulți. Și nu împart. Unii sunt mai distributivi, alții mai puțin țin toate aceste lucruri de nivelul de contacte, nivelul de schimburi economice, situație foarte complicată din acest punct de vedere. Ori, uh, Germania, ne fiind prezentă în teatre de operațiuni, neavând o anumită uh, disipare a relațiilor, mă rog, aici o chestiune mai, mai complicată, ei bine, uh, Germania beneficiază doar anumită categorie de informații. Uh, ca să știți un lucru și e spre meritul oamenilor noștri. Și e bine de spus această, această chestiune. După americani și britanici, românii în NATO sunt printre cei mai bine poziționați. Și, și în ceea ce privește calitatea informației și în ceea ce privește disponibilitatea de a împărți cu alții. Sigur că la Turcia, în egală măsură, au astfel de date. Sigur că aceste elemente s-ar presupune că ar trebui cel puțin politic gestionate mult mai optimist, mult mai benevol, pentru că până la nu e vorba de viețile oamenilor. Dar o luptă antiteroristă corespunzătoare este cea în aval. În momentul în care se produce un anume fenomen, un anume incident de acest gen este prea târziu. Da, informații din Alep, 14.000 de oameni au părăsit Alepul în ulti... de joi seara până astăzi. Uh, printre care, potrivit uh, informațiilor de ultimă oră, și 4.000 de luptători, deci 14.000 de oameni au părăsit alep. printre care 4.000 de luptători, 500 de uh, bolnavi și orfani, au copii orfani, au fost evacuați din două sate uh, proguvernamentale din zona Fua și Chefraia, din zona uh, de lângă uh, Alep. Se Oricum, pare că mai sunt cam 40.000 de oameni și între 1.500 și de luptători și familiile lor. Ce e foarte interesant este că Moscova a determinat Iranul să se pună în aplicare acest. Să deschidă da, da, să se deschidă de acest culoar, Da, culoarul de, de da e paradoxal, da. Mai o zonă fără. foarte mică, încercută în, da, în, da, în, da. foarte restrânsă. Da. Informație de ultimă oră, dată de poliția din Berlin, în urmă cu câteva minute, pasagerul mort, cel aflat în partea dreaptă, a, a, a cabinei a, este de origine poloneză. Deci, pasagerul mort în cabină este de origine poloneză, Ca cum mesaj în poliția Germania, din, poliția din, din Berlin. Este interesant Extrem de văzut. De, Vom de, afla de, mine Dar celălalt este... care a făcut și a fugit, la ce nu știu, politici, asta e întrebarea principală. Până. Așteptăm, așteptăm, așteptăm raportul... S-ar putea politici. ca polonezii să fi fost omorâți. Păi, și nu, știm. Nu, se știe da. nu se știe nimic, de de speculăm date, în momentul ăsta. Poate să fie o pistă falsă. Știm doar că, potrivit unor site-uri, deocamdată nicio agenție internațională prestigioasă, nici un post de televiziune major, nu vine, instituția media majoră nu vine cu această confirmare, dar potrivit unor site-uri din Orient, atentatorul cel care a atentat și a fost ucis în cele din urmă la viața ambasadorului rus a făcut o numere ISIS, încă nu se știe, doar o speculație, nu este confirmată de marile canale, de marile instituții media la nivel mondial și nu este nici revendicată de ISIS. O concluzie la ziua de astăzi, domnule Cristian Diaconescu, la ce ne putem aștepta în următoarea perioadă și cum ce înseamnă această întâlnire de mâine între reprezentantul între Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, ministru de externe turc și de asemenea sub o mediere sau sub în prezența reprezentantului diplomației deci, iranie? Întâlnirea va avea loc, dar cu agenda schimbată. Sigur că acum jocul pe Siria și Irak va presupune... Raportul stabilea unui raport de forțe. Deocamdată, după cum se vede, europenii și Statele Unite nu sunt, nu sunt jucători semnificativi. După cum se vede a, în timp ce se întâmplă ce se întâmplă, în Statele Unite se votează, electorii votează da, reuniunea colegiului electoral. Da. Deci până spre februarie Statele Unite nu va reintra în joc. Deci, din acest punct de vedere, sunt convins că cei trei vor căuta să găsească soluții de compromis. Nu este deloc simplu și, după ce s-a întâmplat la Ankara, va fi și mai complicat de a, de a stabiliza pozițiile de jucători regionali, cel puțin în Siria. În ceea ce privește Germania, sunt două elemente care, după părerea mea, atrag atenția. Unul, faptul că, în continuare, aceste grupări, radical islamiste, chiar dacă pierde teren în Siria și Irak, continuă să își promoveze, așa cum cu toate ghilimele de rigoare, acest gen de mesaj în mijlocul Europei, aleg ținte semnificative, vine Crăciunul, vin sărbătorile, evident că situația va trebui să fie foarte atent urmărită și evident că în condiții de securitate maximă, nici expresia liberă, așa cum suntem noi obișnuiți, nu va fi uh, chiar așa la îndemâna uh, europeilor. Sigur că fiecare va avea în cap și se va uita în jur după un camion sau după o mașină care ar apărea la un moment dat intempestiv într-o anumită zonă. Deci, din punct de vedere al proliferării fricii uh, Asta este esența terorismului. Asta este esența terorismului, exact. Sigur că astfel de evenimente au semnificația să -ți lor. Să-ți injecteze teamă. Da, se da. pare că statul islamic a revendicat atentatul de la nu, Berlin. Nu se putea a... să nu-l compitea... revendice. Uh, l-au făcut, deci chiar dacă, eu, făcut, dacă, eu, dacă eu, nu l-au făcut, dar dacă da, da, l-au și făcut. Vom afla uh, amănunte. <laughs> domnule Încă o dată trăim momente extrem de grave. Sperăm să avem totuși mai multă rațiune la nivelul societăților noastre și la nivelul conducerilor. leadership european, american și așa mai departe. Pe de altă parte mă la România. Încă o dată, trebuie să dăm dovadă de înțelepciune în aceste momente, să asigurăm ceea ce înseamnă stabilitatea în România. Este cel mai important lucru și, bineînțeles, rămânerea României în aceleași coordonate pe care le-a promovat până astăzi. Deci suntem în fața formării unui noi guvern. Cred că nu e timpul pentru răzbaie politice. Ar fi total împotriva intereselor României. Cred că acum e clar că Uh, am avut alegeri, este o majoritate, e nevoie de, de stabilitate și de un guvern care să poată să facă față unor provocări enorme care se arată. Deci nu mai vorbim acum de creșterea de pensii, de salarii, taxe și impozite. Vorbim de provocări enorme pentru anul viitor, pentru viitorul uh, apropiat așa încât cred că e cazul să, să fim lucizi. Domnule profesor Niculescu. Uh, nu cred că relațiile turco-ruse care s-au resetat exact acum sub ochii noștri în ultimul timp și în detrimentul NATO spre aparentul folos al celor două, Rusia-Turcia, care au depășit se pare un, o confruntare de 300 de ani de la Fetru cel Mare în Coace, nu cred că vor fi puse la prea mare încercare de uh, situația care s-a creat cu ambasadorul. Uciderea ambasadorului, fiindcă este clar că nu e vorba de statul turc, este un extremism. Este un act turc, terorist. E un act terorist, adică niciun caz asta nu va pune în joc, nu va pune în discuție această politică incredibilă de apropiere care pentru noi este, eu zic direct, malefică pentru noi, uh, pentru ei probabil benefică. Uh, sau cred că este benefică. Uh, cert este că, sigur, flancul acesta sudestic și uh, a devenit un șvaiță. Uh, Turcia uh, este slăbită, forțele de ordine și armata uh, sunt o umbră, au fost umilite, armata turcă, mare armată turcă, care era pilastru de departe, pilastru principal al uh, flancului sud-est este uh, aproape decimată, umilită și asta mai departe. Iar nu cred însă că Erdogan și cu, în ciuda unei afirmații a lui Putin, nu cred că asta va împieta major. Va fi un motiv de chiar de apropiere între cei doi. Uite, domne, suntem victime ale unui acelui ași terorism. Și asta e singura chestie oarecum interesantă, fiindcă dacă stăm să ne gândim, terorismul islamic atacă deopotrivă și Rusia, și Occidentul, și Statele Unite, dacă vrem, deci aici este un punct da, în vă care mulțumesc la Trump mult Trump, da, în Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în vă mulțumesc pentru că ați ajuns la această emisiune, deși uh, practic ați fost uh, jurnaliști, analiști și uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule Diaconescu, mulțumesc. vă mulțumesc domnule Ion Meoniță. Sigur, uh, nu, de ce ne scuze față de domnul cercetător, uh, vom prezenta acest lucru... Mădărind Hodor, mâine. Îl vom invita în continuare cerând ne scuze pentru faptul că nu am putut prezenta documente uluitoare despre deturnarea, despre modul în care s-a produs acea deturnare a mitingului din 21 decembrie. Vom vorbi despre asta. Ce s-a aflat în spatele, acestui, în spatele acelei mișcări, începute într-un colț. Dar mâine sau poi mâine seară. Până atunci, nu uitați să iubiți România în fiecare zi, să urmăriți programele Realitatea TV. Informații importante vă oferă și colegii mei în timpul zilei, dar și cei de la Realitatea Nu Numai... a fost scenarită, asta trebuie ha, să Nu a fost bine, Nu uitați să iubiți România în altfel. fiecare zi.